سوره آل عمران مدینی سوره دی په ترتیب د سوراتو کې نمبر په ترتیب د نزول کې نمبر دی یو کم نوې نمبر ناجل شی دی روستو د سورتي انفال او مخ کې د سورتي ربددی صورت دماغ کی صورت سرہ اسمی ربددیں کتاب کو نو علا نابذ البقرہ کما فعل الیہود مون بخاس او موږ دې سال سه مو عبادت نه کوو بندگی تعظیم دې نه کو کما فالتن سوارا لکه څنګه چې نه سوارا وکړو جاله اله او معبود ګڼلو مانوی ربات مخ کی صورت سره پګڼ وجو هو باندې یو څو مختصر وږي مخ سورت البقره کې داوته توحید ذکر وا 163 نمبر آیات کې وې الہوکم الہ واحد. حدیث سوره نمبر آیات کې وې الله لا اله الا هو الحي القيوم. نوکه سوره بقره 97 نمبر آیات کې وې فإنه نزلہ على قلبک بإذن الله. دا جبرئیل علیہ الصلات والسلام دا پنجبان دی د الله په حکم سره وهی روړي نو سپدی دریم نمبر ایا کی وی نزل علیکل کتاب بتاونه کتاب د الله رب العزت تر اف ما نا نازل کړی دی دارالملکي سورت صورت هاغه چی شروع کیدله په حروف مقطعات سره الف لام میم سره د سورت البقره هم افتتاح او شروع شوی و ده دی سورت شروع هم په الف لام میم حروف مقطعات سره کی مخ کی نمبر آیات کی ای تخويف والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون نو په دې سورۃ سلورم نمبر آیات کې تخويف دي ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد دارالمخ کی صورت کې زیاد بیان، زیاد تفصیل، زیاد وضاحت حقید یهود و قباهتون ذکر که دلیم نو پدی صورت کی زیاد قباهتون او زیاد بیان حقید نصورو بکیه دارنگ مخی صورت البقران باری کې مباهله هاغه دا يهود سر ذکر وا داوت د دا مباهلې نو پدی صورت کې داوت د مباهلې هاغه ن سورانیا نو تا د امتیازات د صورت کوم خاص خبرې دي چې هاغه پدی صورت کې شته نورو کې نیو صورت ممتازې پايات نمبر 14 باندې سورلسوم آیات شپږ سيزونه چې هم خلکو حاغي د مین او محبت دی بل آیات نمبر 18 درې قسم گوايانې درې قسم شهادتونه په یو آیات کې ذکر دي دارای صورت ممتازې په زیات تفصيل او وضاحت د ای صالح الصلات او د هغه د خاندان دارنګ سورث ممتاز دی په بنزلس قباحتونو د اهله کتابو باندې بنزلس قباحتونا د اهله کتابو ذکر کیږي دارنگ سورث ممتاز دی په آیات نمبر 96 باندې جه ټول لا اول تعمیر پمخد از مکا ده بیت الله شریف شوې دی هغه ذکر په دې صورت کې کی کیږي دارنګ صورت ممتاز دی په پینځه قائدو ده جماعت او تنظیم جوړولو ده 파라 دارنگ صورت ممتاز دی په زیات تفصیل ده جنگ بدر او ده جنگ اوثود دعوه و خلاصه ده سورت دعوه ده سورت ده بیان ده سلور و مسائلو توحید اس رسالت ده نبی علیه السلاة والسلام جهاد فی سبیل اللہ او انفاق فی سبیل الله تعالی لاسلور مسائل پا دی صورت کی تقصیلاً ذکر کیه گی. تقصیم دی صورت مسورت دری حصی دی اول حصا نمبر تری سٹ دری نمبر آیات توری او پدې کې اسباد توحید الله رب العزت هغه ځي د بهلې دوهمه حصا د آیات نمبر 64 نا تر آیات نمبر 101 پورې پدې کې اسباد رسالت د نبی عليه الصلاة او کینزلس قباحتون بدیانې د اهلی کتابو د یهود او د نسوارو دریمه حصہ د آیات نمبر 102 تر آخر د صورت پوری او په دریمه حصہ کې بیان د جهاد او د انفاق چې سبیل الله تعالی بیا جهاد او انفاق د لپاره مخکې تنظیم ضرورت و چې مسلمانانه جماعت وي نو بیا به صحیح جهاد کولای شي نو در تنظیم در پارا در ایک سود ایک نمبر آیات نا تینز قیدی ذکر کولید. بیا ورپسی دو واقعات در جنگ بدر او در جنگ احود در پینزم قیدی در تفصیل در پارا. بنزمه قایله د واعجزان سره را بتاسو رازدار کی غیر رازدار خلق بنه پریدی پریدی خلق بنه پریدی او د هغه مثال اوغری جنگی بدر کی تاسو لقب وې تاسو سره پریدی خلکونو مناطقکان داخله کنو تاسو په ته نصیف شو او جنگی اوهدی تاسو سره منافقانو ګډوډ خلک راغلل نو تاسو تاسو ارضی شکایت د اول حسابا دری شپېتم نمبرایات پوری چکه مدا دا مشتمل دا په دری بابونو باندې دری بابونه او هاری او बाप کې شپږ شپږ خبرې ذکر کیدلې دری بابونو او هاری باب او बाप کې شپږ شپږ خبرې ذکر کیدلې بلدا صورت اول چې دي زیاتره حصہ هاو پرد نصرانیت کې راغلي ده اصل واقعدا وا تقریبا نو کال دی هجرتو د نجران یو وقدر راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام تا د نسوارو شپې کسانو آسانو عاقب چې راغی مشر او د هغه نو بلو پکې سېده چې راغنو مو ايهمه نور دارنګ سمشران سردارانو مو ډېر زیات غرور او تکبر عجیب حالت کې راغلي وو صحابي کرام رضي الله تعالیه ورته فرمایي دارنګ لباس ته چولې او چداشت لباس مونږ نه کس سورلیا نیو وثران راغ د نبي عليه السلام سره کیناستل خابري کولی په دې کې د دې د مازه وخت شي وی طرف ته مشرک طرف ته مخ او منځ او په عقب کې راکم مشرو سيد ديغه ده نبي عليه الصلاة و سلام سره کیناسته نبي عليه الصلاة و سلام داو ته فرمي اج نما تاسو ځوان مسلمانان چې اسلام قبول کړي دی ورطویل اسلمنا قبلک یا رسول الله ایده اللہ پیغمبر مون کستان مخی اسلام قبول کردی تو مون دا داست دعوتون راکی نبی علیه السلام ورطو فرمیل کذبتو کما کذبتو ما یمنا و کما من الاسلام تاسو دوانا خود روغ جینی در روغ مویل تاسو چلی اسلامنا منی کری نیو دادی دی خبرینا تاسو داللہ دا رب العزت در پارا نایب گنی دویم و عبادتو صلیب تاسو صلیب دا صلیب چې کوم دې د عبادت کیږي درین وتاکول او کوما هماره وتاکول او کوما لحم الخنزیر تاسو خود خنزیر او خوري نو تاسو څنګه اسلام قبول کړی اسلام خدا کړی دي را تاسو چې خرین مسلمانان نه دي دي چې نبی رسول الله ورته فرمایي تاسو یې سره اسلام ودا الہ غني دې ورته ویل علم یکونه یسع الله ایصال السلام علی الله نبی الاله ندې چې ته موږ ته وې تاسو دا خبره کوي څنګه دا خبرو کا د پلار څوک او چې پلاری نشته معلومات یې چې دا الاله او که سمو هو کلون نیبلې سره تاسو دا ټول راځم چې جګړې شروع کړه باندې کیرو ته پیغمبر ته څنګه پیغمبرې ته وی چې صلی السلام الاله ندې دې صلی السلام پلار ورته کوي نو معلومه یې یا کو الاله په خپل دې بس درې ما خبره نشي کېږي نبي عليه الصلاة والسلام په تور پر مې تعلمون الله يكون الولدو اي تاسو معلومه نه ده چې زوی کو نی وی الا هو شابه الولدي مگر دا د پلار مشابه وي خامہ خاصوي او پلار کې سنا څه خبره خو مشترک وي وي بالکل دا وي نبي عليه الصلاة والسلام په علم تعلمون ان ربنا حي لا يموت اي تاسو وردا معلومه نه ده چې زمونږ رب ژوندې ذات دی په هغه باندې مرګ نه دی ول به خبر خود قسیدم چې الله رب العزت په هغه باندې وفات په هغه باندې مرن راځي ورته ویلو معلومه نه ده چې پیصاره السلام مرګ راځي دی ورته بلہ خبر خود قسیدم چې الله مرن راځي پیصاره السلام مرګ راځي دین ورتا نبی علیه السلام داو فرمایل الله يقيم ويحفظ اي تاسو معلومه نه ده چې زمونږ الله زمونږ او قَییم علی کل شیء ده هر یوس نظام چلوون اون کې دی و یا حفظه کې دی انسانانو و یرزقو انسانان ترزکوم ور کې بلا دی بشک دا خبره په دقت سیدا چې الله ده هر جا تنظیم حفاظت او خوراک ور کې نبی علی السلام ورته فرمل هل یملک عیسی علی السلام من ذلک شیء <hops>. ایدی <ساعد> صلی <ساعد> الله علیه و سلام سره د دې کارونو ناس اختیار شته دي چې تاسو یې غوښله دې ورته الله دې کارونو پر سري اختیار نشته دي او په تفصیل ورته نبی علیه السلام د قصې دلال بیانول بیانول بیانول چې علیه السلام دلال ختم کړي بیا اخره کې ویل و الله رب ال عزت روح الله ورته دې ویلي کلمت الله ورته دې ویلي چې دومره دا خبره کې چا غن دې نبی علیه السلام ورته په ملو دا مطلب نه کوم چې تاسو اخلي دا له متشابهاتونه دي او روسه دي جواب کوي غن ام الكتاب او اخر متشابهات قراني شريف کې څومره کم اياتونه دي څومره متشابه اياتونه دي ډير بعضو تفصيل نبی بياري سلام سره خبري کولې کولې نه منل نبی عليه الصلاة والسلام او فرمایل راضي چې مباهله مباهله دي د ویلې کېدل چې تاسو موږ نه ني تاسو درېل پېښ کوو irresponsible درېل وي راضي سوال وکړو چې کوم په حق ده کوم رشتونه دا دا و هغه د پاره نژاد او خلاصي کم دروغ جندې د هغه د پاره مرګ او هلاکت وو غواړو کله چې د نبی له سلام ورته وکا نو د عاقب دا کم چې مشور نو هغه ویلوره غځ خپل کسان سره مشوره کونه چې مونږ په دې باندې عمل کوو یا نه کوو چې له خپل کسان سره مشوره کوله نو کسانو ورته تلته چې مونږه مشري چې تاسو کې مو په باغی باندې راځي کوي تزه مونږ عالم ته زه مونږ سردار مشربو هڅړی چې تاسو یې و غوښو وی کلمه کوم نه نو معلومه دي دا پیغمبر خو حق پیغمبر دی او کده سره مباهله وکمو خو بیا خلاص تریني شو که ځکه والله را ته مرګ راوړي وی څوک وی دا ورته وی چې تزه خلاص او مونستان ستنه خلاص وس مونږ ورنه چراغ نبی علی السلام ته خپل دین زمونږ خپل دین انو بدنه شو نبی علی السلام نبی علیہ السلام به اوپر میں اللہ می قسم بھی کدی مباہلہ کړي وی الله رب العزت پدک کوي چې ودی هلاک کړي وی مبیا مباہلین او تختیل دا مباہلی دعوت به رسو نبی علیہ السلام ته وفر ميل تعالوا ند ابناعنا وابناؤکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتحل فنجعل لعنت الله على الكاذبین کودی مباہلین او تختیل بل پرې صورت څو اصول د نصرانیت ذکر کی نصرانیان ځان د پارس اصول وی او په هغه باندې ټول دین د نصرانیت چلی کی نصرانیت هغه ځان د پارس اصول وی یو خداوی چې وګرا مسلمانانو د دین د قران نه معلومی دا معلومیږي چې صلیحه السلام هغه د الله رب العزت زی دی زکه چې صلیحه السلام هغه مبارکی کلمت الله روح الله دا ستهم الفاظ راغلي دي د دیو دی جنا معلوميږي چې دا د الله رب العزت سوی او د الله رب العزت نائب دی دا هغه جواب کی په آیات نمبر 7 کې چې قران کې دوه قسمه آیاتونه دي یو قسم آیاتونه حقیقتا محکم آیاتونه ویل کېږي دوم قسم آیاتونه حقیقتا متشابه آیاتونه ویل کېږي او تاسو د کریمت الله او د روح الله په مطلب باندې پویا دیو جنا تاسو دا, دا, جن دا خبره ته دې نصرانیت هغه ټول دنیا په دې باندې چیرې چې زموږ د دین کامل دین, دے او زمون دین نے علاوہ چا سمر دی او زموږ دین نه علاوه چې څومره دینونه دي هغه ناقص دي د حقي جواب 19 نمبر آیه کې وو شی ان الدین عند الله الاسلام کامل دین د الله رب العزت په نيز باندې اسلام دین دی پورا مکمل دین هغه اسلام دے درین دی درېم د دې خبرې کوي او ګورې عیسی علیه الصلاۃ او عیسی علیه السلام ته له ځکو چې پیغمبر در روغ ویلي او عیسی علیه السلام هر خلکو تدعوت دعوت ورکړي چې تاسو زمما عبادت او بندگی وکړئ د حقي جواب 51 نمبرات کې یو چې ان الله عیسی علیه السلام وی ان الله ربي و ربکم فعبدوه هاذا سورت المستقیم عیسی علیه السلام کلم خپل عبادت خلق نه دراغوليلی بلکی سلام خل کو تداول الله زماهم رب دې تاسو هم رب دې دې الله عبادت او بندګي وکړي دریم جواب 79 نمبر آیات کې ما کان علی بشرین ایوت یغ الله الکتابا والحکما والنبوتا ثم یقول للناس كونوا عبادی ولیکن كونوا ربانینا بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون دا که دینی شی چه اللہ یو تند نبوت همور کی کتاب همور کی او دی بیا خلکو تا وی چه تا زماع عبادت و بندگی شروع کی بلکه هاگا با خلق دا اللہ بندگی او عبادت ترا بلی نو جیسا علیہ السلام کتاب او نبوت ورکڑه و نو هاگا خلق دا اللہ رب و نزد عبادت و بندگی ترا بلی دریم نسوارا داوی چیسا علیہ السلام دا دا, دا دنیا دا پارا را لگلی شوید کتاس وی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا صرف د عرب و دا او او زمونگی عیسیٰ علیہ السلام هاگه طولی دنیا دا پار را لگلی شوی دی وجنه طولی دنیا کی عیسائیت نصرانیت و رول دا پکار دی دا حاقی جواب په انچاس نمبر آیات کی و رسولن الہ بنی اسرائیل انی قجیتو کم بی آیتیم من ربکم عیسیٰ علیہ السلام صرف د بنی اسرائیل و دا پار پ تولې دنیا د پاره پیغمبر نو او نبی عليه السلام هاغه تولې دنیا د پاره پیغمبر دی او په تولې دنیا باندې دین د نبي عليه الصلاه والسلام د هغه دعوت د چلولی شي بل نصرانیان دا خبره کوي چې تاسو ځکه قرآن دی د ام ژوند د نصرانيت توسي کوي مضبوطوالي کوي د اسلام تاریخ پکېښته د هغه ذکر او زمون د دی دین د دی انجیل ذکر پاکستان زموږ د پیغمبر زموږ د انجیل ذکر پاکستان د حقي جواب په 65 نمبر آیات کې قرآني شريف د نصرانیت د دی دین د حقي توثيق مضبوطوالې نه کوي بلکې قرآني شريف د مسلې د توحید مضبوطوالې کړي او قوله ته دعوت ورکړي یا اهل الكتاب تعالو الى الکلمۃین سوائم بیننا و بینکم الله لا نعبد الا الله ولا يتخذا بعضنا بعضا اربابا من دون الله بين تولوا وتقولوا شهود باننا مسلمون والقران يشير الى دعوات وركلي توله تا ديو زوالي نهغه په مسله توحید باندې چې الله نابذ الا الله صرف دی والله عبادت او بندګی پکته تاسو څنګه ځانته وای تاسو خدای غیر الله عبادت او بندګی کوي د اسلام او تاسو بندګیانه شروع دي نو دا د نصرانيانو چې قرآن شریف دا هم دا نصرانیت تاعید کی او ایسا علیه سلام هاگه اله او او زکر چه قرآن کی کلمت الله او روح الله الفاظ دا حقی دا پار راغید جواب دا متشابهات مندین بل فضیلت دا دی صورت ها فضیلت دا دی صورت ها یو حدیث شریف دا راغید و دیتا صورت زحراوین ویلک دل زحراوین ویلکی دا رانا والا صورتون ها و دی کم رانا پرتوا او صورت البق د دوانو سرتونو تا زهراوین ویلیکېدل امام قرطبي ذکر کړی روايات کې حدیث نور نمونه مراغلي دي احاديث کې یو د دې سرت نوم چې دې سورت طيبه هم راغلي پاک سورت دریم د دې سورت نوم چې دې سورت زهرا هم راغله درناواله سورت د دې سورت نوم چې دې سورت الامان هم راغله دي امن په دې سورت کې پروت دی بلد د دې نوم چې دې سورت الکنز هم راغله دي خزانه والا سورت خزانه ده علمون و خزانه پا که پرته ده بلد ده ده سورت نومه سورت المجادله ومراغله ده جگره والا سورت یهود و نبی علیه السلام بحث مباحثک بڑی بار بلد ده ده سورت صورت سورت الاستغفار ومراغله ده ده که پده که براشی والمستغفرین بالاسحار ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد په نوم د الرحمن چا م مهرباني کړی عام مهرباني په ټوله دنیا چې خلقو دې خودنه د توحید او د صحیح عقیده کړی دا د صحیح عملي کړی دا الرحمن خصوصي مهرباني کړی عمل نصیب کوو چې کوم صورت کې ذکر وی دی چې ديني اسلامي ورته نصیب کوو الله وی په معنا د دې حروف طالب لامین مخکې سوره البقره کې ګڼ اوګه تفصیل شوه الله لا اله الا هو الحي القيوم دا اوله حصہ تقسیم و درې بابونه کې اول باب ولسم نمبر آیات تورې او په دې کې شپږ شپږ خبر په با هر باب با کې ذکر شي اوله خبره دعوت توحید الله الله چې دی لا الهه نشته بل الٰه بل مددګار بِلَّهُ هُوَ مَغَر سِرَف دَ الله رَبُّ الْعِزَّةِ الْحَيُّ الْقَيُّومُ طول عمر ژوند دی الْقَيُّوم نظام چلون کې د مخلوق نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ دَلِيلُ الْوَحْيِ رالېګلې پتا باندې کتاب بالحق حق سره پرشتہ सना یا بالحق مانا مدارک کړي والے اظهار الحق الله کتاب رالېګلې چې دنیا کې حق سرګند او اختيار شي او هرڅه سرګندۍ پدې کتاب سر وختاري کیږي مصود قلما بين يديه تصديق ونكده ده غصه مخي ده دينه وانزل الطورات والإنجيل او راليك له الله رب العزة او والإنجيل من قبله هدى للناس مخي ده هدايته ده پار ده خلقه ده طورات وإنجيل اس د ده پاره وانزل الفرقان ارائی الله رب العزت فرقان یعنی قران جو فرقون کی دی فہم زہق او باطل کی فرقان ابو صالح رحم الله مراد المراد دین التوراۃ دی خدا قول دا حق ذعیق دی زکہ فرقان نے مراد قران شریف دی سنگہ چ مجاهد رحمہ اللہ او دا قول تفسیر المانی امام ابو سیر رحمہ اللہ او ابن کثیر گنا قول دا علماء ذکر کری چ مراد دینہ قران شریف دی قران تا فرقان زکہ وئی چ دا حق را فرق او وسنن کې پميز حق او باطل کې ان الذين كفروا تخويف یقینا هغې ځان چې کفر کوي بیاات الله په آیاتو د الله باندې له ماذابون شدیدون د پار دی عذاب سخ. او سخت والله عزيزون انتقام او الله غالب او خاوند بدل رسول ذات دي ان الله لا يخفى عليه شيء او ذليل اقلي عالم بكل شيء والله دي په هاري استاذ باندې په ها الله رب العزت دي ان الله لا يخفى عليه شيء يقینا الله رب العزت نه پټيږي عليه عليه بعض لمو پخپله معنا غسته بعض لمو ذکر کړی عليه دلته په معنا من منو سره دی نه پټيږي دي الله نه حسيز يا پټ نه دی په دې الله باندې حسيز فل ارض ولا في السماء نہ پازمکا او نه په اسمان کې زین کې سوال راځي چې الله نفسه پټ ندي نو قران شریف کې دا بیا ول ذکر دي علام الغیوب الله په پټو باندې پوهیږي دا رحم کله یا علم ممانت السماوات والارض الغیب الا الله چې په غیب باندې الله نه بغیر بل څه نه پوهیږي ولانا او غیب شته نه نو څنګه بیا قران ذکر کړی جواب دا هغې دا دی قران شریف کې دا کم دا غیب ذکر دی. دا په اعتبار او په نسبت انسان باندې چ الله الله نکو هیڅ سپټنې دي پوسیس جنہ د انسانانه پټوی څور تختاري وي الله رب عزت پټول باندې کوي خدا غیب دا په انسان باندې الله نه سپټ نشت دی وہ الزی یصویرکم دام دلیل عقلی چې خالق الکل شی ان هو الله زه هر هیڅ پراته اون کې الله رب العزت دی وہ دا الله غزا دین یصویرکم د شکلوه دار کریتاو ستا کرا خپل ارحامه پرهیمورو د میاندو کې کوي پېښاو سترنګې چفخشي لا اله الا الله الا هو مگر صرف دا الله رب العزت دی العزیز الحکیم چې غالب او حکمت والا ذات دی او الذی انزل الکتاب دا صداقت د قران شریف الله غزا دی چې الیګری دی پتابانه کتاب منهو آیاتم محکماتن بعضی ده دینا آیاتون دی محکم مضبوط پا خلا معنی که هنه ام الكتاب ده اصل لکتاب دی و اخرو متشابهات اونور متشابه دی زین کرا دی قرآن شریف کے دری قسمه آیاتون را دي دی یو قسم آیاتون نا معلومی گی قرآن شریف طول پر طول ابان محکم دی دویم قسم آیاتون نمعلومی گی قرآن شریف طول پا تولبانی متشابه دی او درین قسم آیاتون نمعلومی گی قرآن شریف چی سم اخکم آیاتون ندی سم متشابه آیاتون ندی دی زی ندا معلومی چې قرآن شریف چی سم اخکم آیاتون ندی او سم متشابه آیاتون ندی او صورت هود یعنی سپاری آخر نیم مخت آیات نمبر 1، اولنی نمبر آیات نا دا معلومی گی قرآن شریف طول پر طول آبان محکم دے علیف لام را کتاب احکمت آیاتو سم فصیلت من حکیم خبیر سرهود یول سی پارا آیات نمبر ایک اول آیاتو کتاب احکمت آیاتو دا عزی مشان کتاب احکمت آیاتو نو احکمت آیاتو محکم دی آیاتونه د دې نو دینه معلومه کې قران شریف سورہ پټوله باندې د حقي آیاتونه محکم دي دریم قسم آیات چې د هغه نه معلومه شریف هغه متشابه آیاتونه دي لکه سورت زمر د رښتمو پارا آیات نمبر 23 د نمبر آیات الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها الله رب العزت ارالی گلی احسنل حدیثی خیر ذا خبری خیر بیان سره کتاب متشابهن کتاب متشابهن ملتا دا متشابهن صفت ده کتاب دینه مالومیږي چې کتاب کول پټولا باندې متشابه دي د تعارض گرن جوابونه او کم چکر علما کی آسان جواب دا کم چی کی ذکر دی کم چې صورتي هود کې ذکر ده کتاب احکمت آیاتو بود. نو ها غزه که آیاتهو نا مراد دلائل دی قرآن شریف که آیات پسو ماه نراد ده کلا پا معناه ده موجزه بانده را دی کلا دلیل بانده را دی کلا پا معناه نخی او علامه بانده را دی نو آتا سرهود که احکمت آیاتهو مضبوط دی دلائل ده دی او کمچی سره زمور کرا دی کتابم متشابه نو متشابه نه مراد هم مثل پا معناه کی یو بل سره ینی مسائ او آیاتুনা دا متشابه متشابه دي یو قسم د یو بل مخالف مسائل پکې نشت دی او دلته چې کم راضی نه دلته آیات نو مرادون آیات دي الفاظ دي قرآنی شریف کې څو آیاتونه څه الفاظ هغه محکم دي او څه پکې متشابه دي محکم او متشابه کې څه فرق دي پوري کې علما ګڼ فرقونه کوي یو فرق محکم هغه آیاتونو ته ویل کیږي ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عبد ال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمای کم آیاتুনা کی دی مخکنی آیاتুনা حکم محکم دی او منسوخ آیاتুনা حکم متشابہ متشابہ آیاتونه منسوخ آیاتونو ته ویلکی او محکم کم چ ناصخ آیاتونه دی نووی حکم کم راغلی دی دیم دی. قول عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نہ هرداوم نقل شوی دی کم آیاتونه په هغه کې د حلال او د حرام او د احکام او د حدود او د اعمال ذکر شوی دی دی آیاتونه د ویل کېږي محکم آیاتونه لکه د مانزه ذکر شوی بس محکم آیات یقین و صلات وات و اتو زکات دا کیسه آیاتونه د محکم دی او کوم آیاتونه کې چنه ده آغین یا حکم ثابیتی یا حلال <سؤال> و حرامتی <سؤال> نا ثابیتی خو ازی و واقع سر تعلق ساتی نو ها غ آیاتونو تولیگی متشابه آیاتونو چه آغا انسان مان ده اشتباع راولی تفسیر امن کسیروی متشابه تا متشابه ذکوی لانه یرجو اند الاشتباع انسان چکل دیتا رجوع گئی نو انسان مان ده اشتباع انسان پکی گرد شي شی گرد د ده ودې ته متشابه آیاتونه ویل کې درېم کوله مقابل رحمه الله تعالی محکم د قرآنی شریف هغه آیاتونه چې هغه خبره پټولو شریعتونو کې متفق وي لکه څنګه د توحید خبره د پټولو شریعتونو کې مدققه سی و درنګ د رسالت خبره پټولو شریعتونو کې دقه سی و ایمان به آخرت صداقت د کتاب دا خبره پټولو شریعتونو کې یو شان او کم چه تولو شریعتونو که یو شانتی نوی نو حاغیتا متشابه ویل لکیجی درین قول دا چې محکم حاغ آیاتونا چه ده احکام ثابتی او متشابه ده حروف مقدعات چی کم دی لکه علیف لامیم نو ده اس متشابهات دی پا دی یا سنگه چه ده رب العزت سفاتو پا بارک راغی دي د الله اللہ رب العزت مقضی کر دی کله مَن علیها فان و وجه ربک ذو الجلال و الاکرام دار کل شیء هالک الا وجهه مداوس متشابهات دي هر یوسی خدمتیدون دی مگر د الله مخ پاتې دی کړي یا کل من علیها فان و يبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام وجه ربک د الله مخ نور بتل فناشي یا څنګه چې الله رب العزت لا ذکر دی بل یداو مبسوط اطوانی ده الله لاسونا فراخ دی ده اس متشابیحات دی ده دیس اکتشبیح چی دینی شور پولی چی الله لا لاسنگ دی ده اللہ مقصنگ دی یا به حدیث کدی اللہ رب العزت دخفی زکر را غلی دی چی قیامت پا عرض باندی جهنم حال مین مزید حال مزید ای نور اشتا دی نور اشتا دی یعن روای چو دی اللہ رب العزت پا جهنم معنی بخپل اخپکیگ مدا وث مشابهات ندی څنګه چې الله رب العزت شان سره مناسب دی حق څخه وقف کیدی د دې څوک دنیا کې تشبيه نشي ورکولې چې خبر وچې دغه الله بل څه پکې دی نو متشابهات چې کوم د الله رب العزت مخ دی یا لا ذکر دی یا د خپل ذکر راشي او کوم چې خکار آیاتونه دی احکام تکی کې ذکر دی نو حقیقتا محکم آیاتونه ویلې کې ما بازي د دینه آیات و آیاتون دی محکم یعنی مضبوط بقبل معنی که بس یو معنی بی اقیده و عملت معلومی گی خن امو دا اصل کتاب دی و متشابهات او نرس متشابه آیاتون دی فا اما اللذینا بس هرچی حق کسان دی فی قلوبهم فزنو دیدی که زیغن کو گوال دی فایت تیبیغونا پزیتا بیداری کی زیغن کو والی تصیرہ مدید کرکی هم اہل البدعی والحوا داها بیدعات والا خلق او قواهش پرس خلق چې دا بیدعات نصابیتی یا دا قواهش تا بیداری کی ندیتا بیداری کی ما تشابحا حاغ دا متشابح آیاتونو من ہو دا دینا ابتغاء الفتنتی دا پارا دا لطول دا فتنی وابتغاء تاویلی اولٹی دی تاویل دی تاویل مراد نه دی کوئی ا تاویل یشتبونو دی هغه تاویلات کې کوم چې د زیخ شي خپل ځانه ورلمدبونه وی و ما یا او نو پویږي په تاویل لذي په مطلب د دی الا الله مگر صرف یو الله رب عز وجل په مطلب باندې صحیح کویږي ور راسخونا کله علم هر په خلق په علم کې راسخون کله علم تفسیر ابن کثیر د نافع بن یزید رحمه الله قول ذکر کړی دی راسقون فل علم ها خلق یو چې په هغه کې عاجزی پرته وی متواضع وی دیم چې د الله رب العزت د رضا رز طلبگار وی هر کار چې کوي چې الله نه راضي دا چعمل عمل دریم د مشران او عزت په خپل زبان کې خود دین په معاملې کې حریص وسینه کې ګباچا هر صوفي خود دین په بار کې صحیح بیان کې او څلورم نن بارکدنه علم او عمر کې سوکم دي هغه سپک او حقیر نه غني کوم عالم کې اجداد تلور شرعيت وي نافي بن يزيد وله چې لې تراثقون فالعلم يوليكه بل تفسيري کې یو يو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر کړي نبي عليه السلام نه تفوسو شو راثقون فالعلم سوق دي نبي عليه السلام او فرمایل يو ها خلق کې قسم خوړي فرشتيا باندې قسم خوړي دویم ها را چې له هري جې بیرشتیا او ولدي بيوي دروغ نه وي دريم هاه خلق چې د اغي زړه سهي وي غلط او سوجون او فکرونه نکي څلورم خلق چې هاري خپل خيټه د حرام نه ساتي ها او او پنزم حق عالم چې د خپل شرمګا د هغي حفاظت کوي زنا او بدكاري نکي کما عالم کدا په ځې خصوصيات وي نبي عليه السلام فرمایل راسخون فلعلم دي فهلاً لأنه يكون مضبطاً يقولونه وايده آمنه به إيمان راوده مونج بدي كل من عند ربنا در طول طرف هذا ربز مونج ندي وما يذكروا إلا أولو الألباب أوبن نأخلي مگر خواهندان دعاقلونه ربنا لا تزيغ قلوبنا در صلور ما خبره جاء الله رب رزيطنا بسوال بس ادواغانه دانا كتبه ما اسلام قبوله ما قران شریف و من نبی علیه سلم سنت باندې روان شوم و دا چې بیا و دعا ما په دې باندې مسعود کی ربنا اې رب زمونږه لا تزغ قلوبنا مکه گيزونه زمونږه بعد اذ هدیتنا اوستو د هغه نه چې تا هدایت کړې دې مونته وهب لنا ملذن کرحما او را کې مونته اوبه کې مونته طرفق ولنا حدیث کرام نبی علیہ الصلات والسلام دادوغان عزت کولیو دادو, دادو او نبی علیہ السلام معاذ رضی الله و تم ته فرمایلو فرض منزن هر روز دادو ما هیروا الله اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللهم اعنی علی ش... علی اے الله زم امداز کی په ذکر کول استاد استاد ذکر کومه سره په و شکرک اے الله چې تاسو شکر ادا کوم زموږه په کې امدادو کې دریم او حسنه عبادتې اے الله چې تاسو خصه یې باکو زموږه په امدادو کې اول حدیث کرازی نبی علیہ السلام بداد واډه راکولہ یا مقلب القلوب صرف قلبي الى طاعتك یو روایت الفرزدي یا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك اے د ژوند اړهون کیا اړهون کیا زم از رغ خپلې تابعداري طرف راواړې اوله حدیث کې یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك اې د ژوند بدلون کیا اړه غون کیا را اړه غون زم از خپلې تابعداري کلک وساتي اسنه چې تابعداري حکم چې بیا ته نه ونن مضبوط او همیشه وساتي انك انت الوهاب یقین انت اے الله رب العزت بے بدلی نعمتوں ورک ان کے وہاب ہغزات کہ بے بدلی نعمتوں ورک ان کے حبو لیکن مفت ورک اور تابے و ورکول رب انك جامع الناس اے رب زمونگا تینوں خبرن اس بعد قیامت سلو رما ربنا اے رب زمونگا انك جامع الناس یقینن جمع کو ان کے دخل کو ای ل یوم اللاریب لام یا خوب مانا ده فی بانده لکسنگا تفصیل قرطوی زکر کرده ای اللہ تجمع که انکی خلق و لران پا حق ورز کی چی نیشت ده شک پا حقی که ده قیامت پا ورز دویم لام پا حق پلا مانا بانده ای اللہ رب العزت تجمع که انکی خلق و لران حق ورز تا چی پا حقی شک نیشت ده ده طول معامله چی روانه ده ده د یو ورز ده, ده پار چی انسانان پا حقی تجمع شید دا سوک پیدا کی سوق ملکیه سوق زی سوق راضی دا ټول یو ورځ پوری چله ټول مکمل شي بیا وضعیت الله رب الدول ټول راپورته ان الله لا یخلف المیعاد یقینا الله رب العزت مخالفت نکیدوادی ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم په کوم خبره ما دولت د الله د عذاب نه بچول نشي کولای ان الذین کفروا یقینا هاغه کسان چې کافر دي لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ شَرًّا بَجْنِکې لریبنکې د دینا مالونه ددی ولا اولادهم او نه اولاد ددی مِنَ اللّٰهِ عَذَابَ اللَّهَ نَ شَيْئًا حِسِّز وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النار او دا کسان دی خاوندان د اور دی اور ولا خلک دی دی آیات لا نه تفسیر ابن کثیر یو حدیث ذکر کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل لیاتینا علی الناس زمانن اے زماومتیا نو یا چا ته پری خلقو باندې ودا ته زمانه را روان ده یقرؤون القرآن چې دی وا قرآنی شریف لولي فیکرؤون و یعلمون قرآنی شریف به دی لولي و یعلمونه نور خلقو شریف کي خو چې داسې سبقه تو بیا بو ی په کول و نا قرانا دیوې ډیر شریف لوستو او علم او نور خلق د منګه د دی خودنه وکه خو شي بیا ګوري خلق سره ما دولت وی نی به نور خلق په نور کارونو کې لا کېږي نور خلق په سيګټي ما دولت ګټي دوی وی داخل کو سره چې دی دا زمونږ نه بهتره دی دا علم قران کودل او قران یادول نور ز تعلیم ورکل دا ورتا کمتر او سپخ کاری شي د خلکو مال دولت غټل دا ورتو چې تخ کاری شي او وی دا خلک زمون نه به دي دا کم چې خو انګلیجوړي کې خمال دولت او غټ نبی عليه السلام وفرمې اولایک هم وقود النار یا ساته دا خلک د اور واده خلک دي جله به اور ته داخل کیږي دنیا مال دولت دي بیا غره غني کداوی ال فرعون والذین من بعدهم من قبلهم کداوی ال فرعون دل تا دبه مهزوب دی او د تخفیف دی نیوی دی طریقې ددی طریقو د فرونیانو دی او روحالمانی ذکر کړی ای حال ها اولای فل کفر والنفاق و استحقاق العذاب دی داخله دی دی حال په کفر کې او مستحق د عذاب دی په شند او هغه کسان چې مخکې د دین او د هغه په طریقې روان دی ماعذاب مرتبه کړی شي کذبوا بیااتنا نسبته درویکل او پایاتون زمونږه فاقذهم الله بذنوبهم پس نیولودی لار الله رب العزت په سبب د ګناهونو دذي والله شدید العقاب او الله رب العزت صح عذاب ولادي قل للذین کفرو ولايني بي سلام هغه کسانو ته چې کافिर دي ستو ولګونه زړوي کمزوري وشي تاسو ني په دنیا کې هم واتو شرونا الى جهنم او راجه مبا کلی شي تاسو جهنم ته و بيسل ميحات او بد زيدرات له لو يني دا جهنم قالو كان لكم ايه في فی فياتين التقتان دا اوس واقعات د جنگي بدر تا کی سرهشته ده پارستاسو تاسو نہ قه قدرت الله رب ال عزت د الله د دا قدرت یې ډېر مخالانه سی پیاتین التقطا ومخامخ کېدل د دوړلو کې الله رب ال عزت فرمایي ساو ز پاره د کافرو په مخامخ کېدل چې مسلمانان او کافران جنگ بدر کې وزېشل پاک دې لوی مخیاوې عبرت پروت دي دا څخله څوکاله مخ کې یو قص بیان ور کړی و جنگ بدر او جنگ هو دی دې چې زموږ د پارېصو مې عبرت نشته دی نو فرښتې راغله او جنگي کړو دا خبره الله فرمي قد کانن لکم آیه تن فی فیتین التقطا تاسو د پارا پکې پا عبرت پورت دی او اوسې انسان د دا اخته دا قرآن مخالفت کوي زموږ د پارا پکې عبرت نې پورت دا فرښتې راغله اغي جنگ کړو لازم مسلمانانو جنگ نو ګټلی او تحقیق فرښتې د پارا تاسو یې الله د قدرت فی فیتین التقطا وَمَا خَمَمَ كيدُ لو دوډلو دو کې چې مسلمانانو او کافر مخامخ شل فئه يوا دلا تقاتلوا في سبيل الله چې جنگي کول او پلار د الله رب العزت کې واخرى کافرت او بل دلا کافر و يرونهم چې ذل ذیل راميت ليهم دچن خپل رائے لين فقارات درګواني نخارات ظاهر باهر پسروږي نخاري بالکل دل دلته دل دل يرونهم کې ذمير بعض علماء مؤمنان تر اجکڑے بازکا کران ہوتا ہے اصل خبر دعوا صورت انفال کیم 44 نمبر ایت کی راضی هاغذی کی تاسو یو بل رکم لیدل او دل تر راضی کی بل تاسو دوکین لیدل ا تر راضی ویقللکم فی اعینہم تاسو هاغیتا کم خارے کی هاغیتا تاسو کم خارے او دل تری دوچیند یو بل تخارے کی ظاہرا تعارض خیری جواب ده دا هاغی دادیم دا دا. اصل حالات مختلفو اوول دا جنگی کله چې مسلمانانو جنگ شروع کولو نو کافر ته مسلمانان لغ خارشل او دیره پاره چې کافرونه تختی نو حقيقي جنگ شروع پول. او مسلمانان اسم په الله رب العزت د حقيقي اعتماد او نو حقيقي جنگ کولو حقيقتي اوملې او هغه تم ډیر خارانشل بیا چې سو وخت جنگ تیر شو نو الله رب العزت دا کافر مسلمانانو ته لغ خارک او مسلمانان کافر ته ډیر خکار وکړ نو کافرونه باندې نور ذات hebat او وراغي مسلمانان خاص مزرو ورو وکړه لخکاره کېدل شروع شو لازه لازم ورشل او چې خټه دېنګي شروع که کافر دې یې نه تخته او الله رب العزت مسلمانان ته فت او مسلمانان الله رب العزت په ډیر غالب یو والله یوید بنصرہی او الله رب العزت مزبوتی په امداد خپل سره مې شاو چاته چې خوښ شي ان في ذلك یقن په کېله عبرتن خاامخ عبرته نصحتدي لل ابار د پاه د خاوندانو دلیدللو والله اقلون والله بیاعمللهفرمی واقعم ذکرکه خو یا سادي په کېله عبرتن خاامخ عبرت دی لل ابار د پاه د استسترګ والله نیلیدلکو عقلمندو خلکو د پاه ز نه لناې حشهوااتې دا از تزهید من دنیا بیرغبتی ورکی دی دنیا ند نا. زویین الی ناسی خیسته کریشه وی دی خلکتان حب و شهواتی محبت کول در زرگ وختون کو سیزونو سران حب و شهوات محبت کول د زرگ وختون کو سیزونو سران مراد ددی نا دلت زویینا چی غلی مجبول زکر دا خیسته کریشه وی دی دا ورته چا خیسته کری؟ قرآن شریف بزده که تفصیل که وزین اله همو الشیطان سوری انا هم ترالی سیاد که مرازی او سورت نه هم ترسر تیاد که نور قرآن شریف کے زیب پزید زکر که داورت شیطان خیسته کردی حب و شهوات محبت دزرق و کو سیزون و سران ما تشتهیه الانفس چیز رس واری تده هاگی پس روانی که مدید ویلی که شهوات دزرق و خطون کو سیزون مینن ن یعنی د زنانا و او د بچونه هغه وخت چې شی ویل قناهریل مقنطراتی او ها خزانه تهبت لانباندی من الذهب دسروزرو والفضه دسپینو زرو والخیل المستومتی او ها اسونا نشاندار والانعام او ثروه والحرث او فصل دا وخت چې شی ویل قران شریف نحن نذكر في أول سيزن يو من النساء خضاء دوام والبنين درام والقناتور المقنطرة سلورم من الزهب والفزتي سلورم من الزهب والفزتي پوزم والخير المصومة شبقم والانعام أو أول نمبر والحرس في أول سيزن نذكر في أول اصل انسان الإنسان كلا مسألة بياني دي حق بياني وشيطان ورد دعوة سوصى ګور علامه سلام بیانوا لاد کویدنه نو د کړي وا دې منه د کړي نو څوک به تخذ نه درکې مساله کې خامہ که جنگ دګړي راځي نو خلک ويره ته لور لورو لورو د تورکم یا خورور تورکم د خپل خوستره مند کسي مساله بياني خلک ور سره جګړي کې ټول به دشمنان وي زم انسان وي ور غلا مساله نه بیانوم وا دې کویدنه بیا ور سره کوي که چې مساله بیان کی نو بیا ور شي نو شیطان ورته مثلا <مسلح محبا> نو بیان وا واړه واړه بچری دي خلک بدل لدامړي کی فریدا چې لګ دا بچری لوی شي بیا نو مثلا بیان کی بیا به درځی دین ملګری شي کې دمو شي تړوي د خیر له برس بایان بیان کوم چې ور شي نو بیا ورته شیطان وي وګره ټول خلک لګي دي پیسې او مال دولت جمع کوي او تلګه خلکو دې مسلې بیان نو جمع کوي لاش خلکو نه کړو صفات شي خلک بیا تاسو ګوري نو خزانه پیسې او مال دولت را جمعول شروع مبیا دا غین وروستو شیطان ورتداوی یو ګور اسره دره سپینزر د بچوونه بدوی دا چیزونه په کار رازی نو شپه دار را دا جمکور شروع وکړه نو چې دام جمکي بیا ورته شیطان ویو او یو او او قدم ورتداوی ګور د نور خلکو سولیا نشته یي موټری دی ګاډی دی زمون ګاډی نشته چیزونه پیادلزو سمره په تکلیف باندې زغل ګاډی واغله نو ول خیره مصیبه مته حواسونه نشاندار به یې ملي دلنه با نور ګاډی استعمالیږي دا واغله بیا ورته شیطان وی دا خو دې وک نو بیا ورته چې دا سارو وګورا په دې د پړدا بچیږي یوزبلز دې ساروی او لواخلې چې کمس کم پیښو د خپل کور وی دا, دا تکلیف نیوی چې کله ساروی واخلې نو ولحرس داغه د دا پاره بیا د فصل ضرورت وی فصل راډا کرل شروع کی نو ټوله عمر او دې زونه دی هفته کی اووبره دا درې د ټول هفتو په دې سيزونو کې ولګي نو دې دی دین تکوګار نشي دې هم دا قصې زونه کله یو سیس پر رواني کله بل سیس پر رواني یو عبادت په 12 کې راتلل عبادت به کول او چرته کمبل کې منګک لګې دلې وکړ کوړ ته دا مشوره ورکا وګوره منګک دی دا په ری او پښو واخلې پښو به دا اخري بس کاته به ختم شي پښو هغه څنګه پښو په وخت میو میو کول نو دې سرسوکم نو رټی ویناو خو غلا خپل ورتل دې لا په یو تنظیم وکنی او چلی و لا چلی و نو چلی و بهر وخت به مې کول بیا وروذ اغېره دا و غیا و داسې نه بیره ورول یو ورځ بره بوتي کناسه سوچ کی جماق وبا ته برداشت کولو دین کارونه کې وزو مصروفه ما اوزا بوتو کیننس څنګه سو سوچو کوله اټولہ مسله یو کمپل نه جوړه شې و ده اراغې اغې چلی زبکه خیراتک او پښو زده حاغي مشوره او کمبل ته کلیه ورته دې دا مسله ختم شي مده ما ته کومه لوی مصیبت جوړ او کله معمولی خبرې وي سړی د 2 د 2 دین کا نچره انسان ترکاوت کېږي قرآني شريف دیو جینداس زونی ذکرته بل پدی کې من النساء ذکر کې من النساء زنانه مخ کې ذکر کې زنانه مخ کې ذکر کې ذکر کې د بوخاري او مسلم شریف متفق حديث دی نبی عليه و سلام فرمیلو ما ترکت بعدی فتنه اشد علی الرجال من النساء ما ترکت بعدی فتنه تن. ما فلزان رسو نه دخلیف فتنه اشد من من النساء علی الرجال من النساء سړو د پاراتو نلوه فتنه ها موله زنان پرخلی دا بوللوه فتنه ګرځي دیو جنا حدیث شریف کی راضی کله چتال زنانو ویني نو دا دواوي اللهم اني اعوذ بك من فتنه النساء اے الله زه پنا واړه نه په تاسو راځي فتنه زنانو نه ځکه زنانو کې ډېر لویه فتنه پرسته ده دوی وژنه ولنن سي موږ کې ګرځ کرازي نبی عليه الصلاه والسلام اولو فتنه په بني اسرائيل النساء بني اسرائيلو کې اول سبب د فتنې چې ګرځېدل او هغه نساء زنانو کې بلکه تاریخ اوکدلی شي نو ټول لمخې مركي شي په مقصد زمکه هغه د خځې د وجه نه لکه حابيل او قابيل کیو نو حابيل هغه سره چې کوم خور واه لکه او قابيل هغه سره چې کوم خور وا نه خسته وا او قابيل یې چې د خپل په نکاب باندې کون تر دې پوري مسله راتلا راتلا تر دې پوري چې خپل نور حابيل هغه شهید کیو او بني سره چې واول فتنه اکثر محدثین اشاره د هغه واقعي طرف ته اسلام کی چه غپل تره رواره را پاسه ده تره تر تی او غختان تره ورطا ورنکا ما زولت نو آغا چه ده تری ده پار قتل که چه تره لور و ما زولت هر سبه ما تپا تشین نو خیسته کلیشی وی خلک و تا خوب و شه حب و شهواتی محبت کول ده زره غختون که سیزون و سران منن نسا یعنی ده زنانه و سران منن نسا بیموج علماء ده زکر که زنانه که دو پرتیدی یو فتنه زنانه چې انسان ته حکم کوي یو کلا بجمل مال یو انسان تم د کوي چې ته مال جمع کول را شروع کابس مال غټه من الحلال والحرام حلال او حرام ته پکینيږي خو خزه هم د اکثریت د خزو هغه طرف د پیسو شوق کې حلال او حرام تینيږي دریم خزه کې فتنه د اپړه ته ده د سریت حکم کوي امرها سریت حکم کوي بقد الرحمه دسیلا رحمای په پریکول سره اکثر زنانه کې او دا کوم اقل زنانه دي د خاون تم دغ ته خبره ډیرې کوي خپلوي هغه پریکې رولی پ خراب کورپې خرابوي داره نور خپل خپلوان د شداران چې کوم دي هغین نه وررس تعلق پری کي نو دا دو قسممه فیتې په زرانانه ک پرتی دي یو د دی ووجه چې خلیانې پک کوي دویم خاون په دی مخترا کې چې بس ما د پاه پیسیر اوړ حالالی وي او کران وي دویم ولبنینا او بچی د هغې دا سبب د فتنې هم د خلکو تهیرص کري شو بچو د پاار زړب حلال او حرام نه ګوري خو زړه‌ی کوشش کی اکثر خلک چې دیو کتلې شي نو د رښتوت چې خلک اخلي نو چې کم سره په خپل اکثر نو په خپل تان خام گزاره کوي او که گزاره کوي د کور گزارین ته کی پدې بچو د دې پار کې بچو ژوند کې خوږي خو ګرځي خګاړو دې کې وګرځي و د حقیقت په خپل ژوند کې تباکی رښتوتونه او داس زینو ورله اخلي درم والقناتير المقنطره ها خزانيته وتبت لاند باندې د حقيقه جمع کولو کله کېای شم زاریک وی والقناتير المقنطره او مالون کثیر ډیر مال د ویل کی لاند باندې خزانه ډیر مال جمع کي حديث کرازي نبی عليه الصلاه والسلام فرمیل انا لكل امه فتنه و فتنه امتي المال د هر یو امه د پاره د فتنیز سيز او سبب و فتنه امتي المال زماده امت ده پارا سبب د فتنه اغمال و دولت ده چده ده وجه ندیبه فتنه کی پروزید من الظحابی والفتزتی دسپینو ده دس سرو زرو دسپینو زرو نا جاغل اگیا دی خلق ده دی پجمع کولو که او خلک یو شاعر ہوئی هاوئی زحبت الرجالا الامن اندهو زحبو رأیت الرجالا قد زحبو الامن اندهو زحبو ما خلق وليدل جغي حاجات دي انده او زهبه چې د هغه سره سره زياتوي ورائت الناس منفزت علامن عندهم فز ما خلق وليدل منفزت چاغي ورتون کدي وروانيدون کدي علامن عندهم فز ده هغه سره چې سپين زر دینه خلق هاغي تي دي رائت الناس قد مالو علامن عندهم مال ما خلق ویدل رایت الناس مال ما خلق ویدل چاغي میلان کی وتلن کی دی اعلان اندهو مالوند چا سره مالو دولت دینو خلق هاغي تزی مالدار سره حق چا کسن مور کی بیام خلق وی سروزر سپینزر چا تر زیات وی دولت چا تر زیات وی مالدار سره خچاتو تو ورکی نا و خلقو عادت و طبیعت دا وی چر هاغي تزی اوتمت نکی چا سبراترا کی دا خلقو میلان سروزر سپینزر و, و مال دولت او چا څرچې دا سې د نوي حري طرف ته ميلان ول خيل المسومت او هغه اسنا نشاندار هغه سره دی نیمینه کوونکې دي خيل المسومت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی فرمای خيل المسوما هغه ات ویلکی المعلم داه وتخوذن کې ویدی په خبرو باندې کوي عادت شي وی او ډیره سونه داسې وی چې هغه بالکل په خبرو باندې امختکړی وی د څور ته مالک وی هغه خبرو باندې دی کوي دیم اوله اکرامه وی ول خیر للمسومه مت مسو معنا المحسن خیره سونه خیره سوریا نه دي سره دیشوک ومنه کوونکی دی ول انعام او ثروه زناورد دی سره مینه کې ول او فصل ترایمینه کې اون اصل علماء په دې کې دا څو شل یو قسم زهاب او فزکه ذکر شل نو دا ټول تجارو د مینه چیز دي تا جریان خلک زیات تر شوق کې رواه سرور زرو د سپینو زرو د دې شوق کې دا واخلو په دې کې ګټه زیاته ده دویم کې سم خلک ولخیل المسوا مت کې شل دا هغ مولوک بادشاہان او سرداران خلک هغوی سره که ما دولت زیاتوي هغې صرفې ګاړي ببدې رابدې ی سونه قسمه کسم او دا شکر کوره کوې کله اپاسونو مبی او دا سیونه مخې او دا شوکر د هغه باافچانو د چې ته خلکو سردارانو خلکووي ګیم قسم شوک چې ل ته ذ کرد دیول قاناتر مند پرول قانات منطرې دا خلک چېې عام خلک ددي شو کوې چې خزانې را جمکو ما دولت جمع مکوار هر ي چې ما دولت راجمه کوم. او کمچه ول انعامی ول حرز زکر دی، نو دا دا باندو والا او دا دی خلق، باندو او دا کسم خلق، حاقی د سارو او د فسرو زیات زیاد شو کهی، چه دا سارو زیاد و اگلو پتی و کرو فسرو بم زیاد چی، و دا باندو خلق دا دی شوک زیاد کهی، نو قرآن شریف دا مختلیف سزنا د مختلف کسم خلق د پاری زکر کنس، او نسا او برین جدا زکر کنس، اول زکر طول خلق که ده نساء او د ګرین شوق زیات کی او زیات تر خلک د دې د وجنا په فتنه کې راضي ذالیکا متاع الحیات الدنیا دا زکه دا سکه د جنده دنیا دا د دنیا کې خلک جمع کړي دا سکه د جنده دنیا دا والله عنده حسن المآب او الله رب العزت د صراخ است زید راګر دې دلودې قل او نبيوکم او وای نبي السلام آیا خبر کم تاسو لرا به خیر من ذالکون فَوَرَثُوا سِرَادَابِنَا لِلَّذِينَ دا تَقَوْا دَارَ دَارَ كَذَانُ چي تقوا اختیاري ان در رب اين په ني ظرف لرب جنته نو وي تَجْرِيمٍ تَحْتَ الْأَنْهَارِ رَوَانَ بِإِرَادَةِ دَاغِنَه دا نهرونه فيها همشه وي فقيكي وَأَزْوَاجُهُمْ مُطَهَّرَتُونَ او بي بياني بي متوهرهتون پاکي متوهرهتون ابن كثيرو من الدانس والجنوب واللذي والحيض والنفاس دې ټول چې ذو زنانه پاکوي او امام وبونی فرهم لازم ذکر کوي کومه کما خزه صفای نه کوي نو خاوون هغه ته صداهم ورکولي شي ځکه خزه چې هر کی به یو پاکوي ځم به صفاکې په جنت خود مبارک امتراضین ومتوهره ته هغه زنانه د پارا عدد دای چې خاوون په مخې ځم به صفا او پاک ساتي ورزوانو من الله او ضا منابوي د طرپده اللهنا رس بررا چې سطوروب به راياتې ووروانو من الله اكبر د الله لڳوندي ضامنندیا دا, دا همډ دي, دي والله بلصيرم بب او الله رب العزت لجن کې د په منندګانباندي دینا یقولونه حالسانان چې دي رنا اي زمونگا اننا آمنا یقینمونږ ایمان رو وړی د ف کلنا بس بقنو ک ممت زنووبناذگوناهن زمون ووقنا عذاب النار او ساات مرى داعذااب دورنا او الصابابرينا والصالنا والقاننا والمنفنا والمستفرين بالأصحار دوزجنن سف دپه التغيق او الصابابرينا ص کوونكي والصالنا او رشتي خلک والقاننا او عجززي کوونكي الله رب ز والمنفقین خرچ کو انکی بلاد اللہ رب العزت کی والمستغفرین بالاسحر او طلب ده بخنی کو انکی اید اللہ رب العزت نا په وخت د سبا کی الصابرین والصادقین په دی آیات کې څو قسمه عبادت ذکر کیږي یو قسم عبادت کې ده هغه د ټول بدن دی نو اصحابین طرف اشاره دویم قسم عبادت هغه د جیبي دی نو وصادقین کې دې طرف اشاره دي ثرین قسم عبادت حق از رد نو القانتين عاجزي كه اون کې کی عاجزي اصل فرض کي پرته ده سلورم قسم عبادت د مال دين والمنفقين کي هغه طرف ته اشاره وکا پنزم والمستغفرين بالاسهار هغه توبه استغفار كثير شو ګناہوں معافي وکتل نو والمستغفرين بالاسهار ذکر کړو قانتين مراد عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی فرمه کلو قنوتن فالقراني بمانه طاعت قرانی شریف کې چې کم زه هم قنوت راشي نو هغه په معنا د تابعداري باندې دی. میناجیزی تابعداري کوم کې کی الله ته او خرج کوم کې کی په لار د الله کې او بخن اوختون کې د الله نبی الاسهار فوقد صبا کې اسهار شپا چې شپه کې حصې شي د شپې شپه کې حصې تا وقد اسهار ویلې کېږي. نو باقنا اوختون کې ویل الله رب العزت وقت دا صباح کی او تصفیر مدارک بل وخص الاسحار لأنه وقت اجابت الدعائی وخص الاسحار دا صحر وقت آغیب خاص که زکر لأنه وقت اجابت الدعائی دا ها غا وقت بے چه پا دیر ٹیم که دعا گانه کی تردیب پوری حدیث کرا دیر نبی علیہ السلام فرمائی یہ روایت داسو چا اللہ رب العزت آواز کی بل روایت څنګه چې لا شان سره مناسب دي د قسم روایت چې فرشته دا آواز کوي سهار په وخت کې حل می مستغفرین فغفر لهو حل می مسترزقین فارزق لهو عايشته څوک بخنه اوختونکې چاغتا بخنه اوکریشي عايشته دې څوک رزق اوختونکې چاغتا رزق ورکريشي نو په دې ټن کې دعاګانه ډېر خپله دي تربي پوری عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل چې کم یاقوب علیہ السلام ځامنه تو ایصا فاستغفر لكم زوبزرد تاسو لپاره باغ بخنو وغارډم نه هغه اخرهم لوقت السحر د دا د موافقه د سحر وقت تر اوسه تک ذکر دې ټیم سوال او دعا رخ خطر کولېږي چې پدې ټیم انسان د الله رب العزت نه غواړي ځکه پدې ټیم کې عامو باچانو دروازې او دای سېزونه بندوي و یو زاد دې چې داغه دروازه کلاوي چې هغه الله رب العزت دې چې معافي دروازه الله رب العزت قران یې سوي چې مانې سوغړې چې زبرته ورکونه نو باخه نه وښتون کې د الله رب العزت نه بال اصحاب فوقد لسبا کې اصحاب وقت دې وجنم خاص کې انسان کله ځنه معافي غواړي د الله رب العزت نه نو هغه له کوشش کې اودې ټیم د پاره پاسې دین او پدې ټیم کې پاسې دل ابراهيم ان خيره الله ذکر کړې دي زیاد کو بکول او د انسان په کومزونو دا پاتشي وی ابراهیم رحمه الله قول منبهات کی ابن حجر اسقلانی رحمه الله ذکر کړی هغه وی انما هلقا من هلقا قبلکم بطلاثی خصالین دا سره مخ کی کم خلک کی هلاک شي ودی د دری عادتونو دا وجنه هلاک شي ودی یو کثرۃ ال... کثرۃ زیاد پراغ بهاری کولودی و جنا داد خراگ چې دیني هم پاتګه حلال او حرام دي د تنقض قتل خو صرف پراغونه به کول دریم کثرت کلام زیاده خبره فکر راغلی نو غناونه کم کړئ چې زیاده خبری کې وقامخا بچاو بغتان چاپسه غیبت کې چاپسه وکندري کې چاپسه بدره دي وي دیوجن دیو سره زیاده خبره کې دیوجن حالاک لري دریم وجہ نبی عليه السلام ابراهيم نخره الله ذکر کړی کثرت المنام د زیات خوب د واجبو حقي حلال شه چې خوبونه کول د الله را عزت عبادت او بندگی نه دی د ویو جنا تفسیر په د لقمان حکیم چې په ذوی ذکر یې کړی دی لقمان حکیم چې دوی ته صحت کول او یاونه یا لا تکونی د کو اکی اس منکا ای بچالای کو نه د کو چې دنیشي اکی اس منکا ډیر خو یار او ستانا ينادي بالاساري وانت جرغان کو جو دی او چرغان دی وی په هاغې دي ازارونه کوي اوازونه کوي وا انت نائمون او تو دی او بکر رضی الله تعالیو په بارک رضی هاغه خبر ډیر راتوله ویدا نماز لپاره ډیر شرم خبره وی چې مرغان زمانہ مخه پاسې دي وی هاغې دي اوازونه کوي او دی او دی ما کسی نکړي لقمان حکیم څخه تکبیر من کل سید سليمان عليه السلام په اړه کی ذکر کړي سلیمان عليه السلام تخپل مور نصیحت هم کړو او دا به ورته ډېر خو په مخ کوا تم انسان چې ډېر خو کې کی، قیامت ورس بده فقر او غريبي په حالت کې واپسې دا چې هر وخت په خصوصا دا وخت د قبلې د لوري زیاد زیات دي چې په دې وخت کې انسان الله رب العزت نه بخنه غواړي والمستغفرين بالاسهار قدادرهم الله ذکر کړي مراد دې دی دالمسلمين دي او ګون کې په وقته د سبا کې مراد د دینه تهجد توونکې دي دی هغه تهجد کې او تهجد په پا پابندۍ په پا اړه کې منبहात کې ابن حجر تصانی رحمه الله د جابر رضی الله و تن یو روایت ذکر کړي جابر رضی الله تعالیو فرمایي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی دي زار ما زره جبرئیل یو سینی بل جاری حتا زنه تو ان هو سيره انه یو یجدو السلام مما ترکلو سو خبر په باره کې جبريل السلاماده بار بار راغله او بار بار بیرته راغی او حکم میراته کولو یو وماذ علی جبريل یوسینی بالجاری جبريل السلاماده بار بار راتنو د گاونډي په باره کې ماته تعلیم او خزن را کوله د هغه حکم بیرته ذکر کول حتا زننته انه یجعلو وارثا فردې چې زما ګومان راغی چې وارث بغیر دره ملګری بیرته شریکي دمرا بیرا تردی حقوق بیانو دویم، نبی علیہ السلام فرمیل، وما زال جیبریلو یوسوینی بن نسائی، حتی زنان تو انمو انہو سیحرمو تلاقو هننا، جیبری علیہ السلام بما تبار بار, بار رات بلو، او جی زنانو حقوق بیرا تبایانو دخزو، حتی زنان تو انہو سیحرمو تلاقو هننا، تردی چی ما گوما ان حقوق، چی زنان با تلاق نو محرومشی دیلا و تلاق نو نشو ورکولیم، و ظله جیریلو یوسینने بالملو ک بالمملوکینا حتى زتو أنانه ي جاله وقت یاد خوو ن ه ما تہ جب او ما ت د غلاانو پباره کې دخ خصسته واخلا کو تعلیم رابولو، تردي أنانه زتو نه جالوله وقت یادقو ن هیں ماہ گمان کو۔ جدیدہ پارا یو وقت بل درائے شی جدیدہ پکازات شی تومرا نبی جبرین السلام مات تعلیم را کول بل ومازال جبریل یو سونی دسوا کی حتا بالجماعه جبريل السلام اما دراتله د جمی د موز به تاکید راته کولو حتى زوننتو الله يقبل الله تعالى صلاه تن بغیر الجماعه ترې جما دا ګمان کوی چې الله رب عزت بغیر د جمی نه موز نه قبلي دوم راته جبريل السلام د جمی نه مستاکید کولو بیا وما زال جبريل يو سويني بي قيام الليل حتا زوننتو انه لا نومن بالليل ما ته جبريل السلام راتلو لقیام اللیل تاجد زمرا تاکید بیرا تقولو تردی ما گمانو کو انه لا نوم بلیلی جلشبی در سر خوب نشتی بس نولش پر بسردی ولادو خام خواب تاجد کی او نبی علیہ السلام فرمائل وما زال جیبریل یوسفی نی بذکر اللہ حتی لا قلائن فاو قول الا بیه ماتو جیبریل علیہ السلام در ذکر زمرا تاکید بیرا تقولو جماویل بس کلین بسردیارو بر خبرنو باسی صرف چه انسان ذکر کی، اللہ پیادی دیتا و امدق خبر قیده و ارکی. و نبی علیہ السلام کا جبری علیہ السلام زیاد تاکی، هاگر تحجود مانزد قیام اللیل کلو، ذکرات بلدر بہترین مستی، و المستغفرین بالاسحار، حدیث کرازی و حدیث کرازی نبی علیہ السلام، دا فرمیلو تاسو کہ بهترین خلق، اشرافکم من حملت القرآن و اصحاب دا زکه بین پرین خلک ها او سوق دي چې سوق د قران شریف حاملین دي وجود کړي بل واصحاب الليل د شپې ولا عبادت دون کې تاجودو قیام الليل داسې قسم عبادت دون کې زکه دا قسم عبادت دا, دا, قسم عبادت دا, دا ریا نادر خالي وي نو ټیمونو کې بیا انسان کې ریاکاری راتلې شي په پله ټیم کې چې انسان ودريږي نو خالص الله درځاله رضا لپاره ودریږي زکه تیارې د سوق ویني موږ نه الله انه لا اله الله دي زین از دین باب او پڑھی کوم شپ خبري تریات نمبر 25 کورې شهید یا خدا چې گواہی کوي الله رب العزت خو گواہی ده الله په معنی دا بیان او زیاد تاکید د په دغه لفظ ذکر کې ان هو شاندار لا اله الاه نشته بل الاه الا هو مگر صرف دا الله رب العزت یو ذات دی او اولو العلم او قاوندان د علم حقیق دا گواہی کوي و اولو العلمنا مراد یو قول د مراد تن انبیاء علیه السلام ثونه لوی علم خواندان انبیاء علیه الصلاۃ والسلام زم قول میګسن ري ذكر ذکر کړي و اولو مراد مهاجرین او انصار دی د هغه عمر لوی علم ده جنود مهاجرین انصار صاحب کرام رضی الله تعالی عنه عمر قول د مقاتل سبب ذكر کړي و اولو مراد هغه علم والا چې اهل کتابو هغه تمخیم د قران شری زراتو نه آګه سره صفوها او سعلم ورسره او سودی سے ذکر کړي د دې نه ټول <سؤال> مؤمنان مراد دي ځکه حضرت ټول سره علمشته چې د الله توحید منلې معلوماتي علم ورسرهشته مخاوندان د علم اومداري کوي الانبیاء او علماء انبیاء علی السلام او علماء دوانه نه فکرازي مخکې ټول نه لوی علماء چې د انبییاء علی السلام دي بیا ورپسې د امت دانو خلک علماء جوړيږي قائما بالقصې دوه معنی دي قائما بالعدل ولما جهرا ولارض بالعدل فانصاف فا ترى بمانه قائما بالعدل دیدیرا گواہیزا بالکل انصاف گواہیزا دیدیرا کما گواہی کوون کیدی قائما بالعدل چ ولارض ینی په انصاف باندې دا گواہی دیدیره انصاف ده لا اله الا الله بالمدگار الا هو مگر صرف دا الله رب العزت دی العزیز الحکیم جه غالب او حکمت والا ذاتي ان الدين عند الله الاسلام دغه خبره چې نصرانيانو دا ویل کامل دین هغه د نصرانيت دین دی جواب ان الدين عند الله الاسلام یقینا کامل دین د الله فنزباني اسلام دی او تفسير مذرينو ذکر کړی اله الدين مرزيا الله تبارک وخق دین نيسته سوا اسلام نه ټول دین الله د دین اسلام دی ومختف الذينا او اختلاافنو کغ کسانو اوتل کتاباج ورتو ورک شو کتاب الله من بعضي مگرسوما جااعتما جااءهم العلمه چراغلودي تعلم باغام بين هم دوج د زده بس ویژگی کلا رب عزت سره زیر حساب وګون کړي ف ان حجुका دا دغه خبره صداقت رسول صداقت د نبي اسلام ف ان حجुका پسکه چې ریږي جګړه کوي تاسره اې نبي رسول الله د مخ کې ذکرو حق پرستا چې تر جګړه نه کوي دا غي سره خلک جګړي کوي قل اتو حجونا نافلا ایت تاسو موږ سره جګړه کوي الم ترى ال لوی حج ابراهيم پیري بي ابراهيم عليه السلام سره بادشاہ <coughs> وحاجهو قومهو قند ابراهیم علی اسلام سر جگره کولا دلته فا این حاجهو که که جگره که دی تا سر فا قول فا سورتو ویا اسلم تو وجهی ما اسلام قبول کری غارم ایخید اللہ رب العزتا دا پار دا رضا دا اللہ ومن اتبعا او هر حق چې زما ما تابداروینو هغه به هم کار که چې الله تب غار رک دی دا اللہ دا روز دو چې یوسف بیا لسمه سیفارا 8 نمبر آیات کې مرضی اول هذه سبيلي ادو الى الله علا بصیرت انا ومن تبعني زمان دا کار دی خلک د الله رب د طرفه راول په دلی سراب په صورت سره زمان هم دا کار دی څوک چې زما تابع وقل للذین او ويا هکسانو ته اسلموا جاری غاړه خدای اسلامي قبول کړي و وقل للذین او او یا هر کسانو طاعت الكتابا چې ورته ور کړې شوی دی کتاب یعنی اهلی کتاب والاميين او امیان امیان عرب تینا مراد عرب تنه مرادي چې هغه امیان او اسلمتم آیاتو اسلام قبول کړي دي غاړه می خدای اسلمتم تفسیر تبریزی کرکړي اصلاً تم دلتا عمر مو اسلم توند تا په معنا د امر باندې اسلمو غاړه کیږي فاین اسلمو پس کاجری دی غاړه کی خولا فقد اینتدو فسته کی سرا دی په هدایت چل غلار شل و این تولاو کجری دی واوڑې دل په انما علی کل بلا پس کینن په تاب باندې رسول دی تبورت تب د الله کتاب را فا سی فاینما علی کل بلا په تاب باندې رسول دی د سش راول دی دل ته دی تفصيل سورة مايدات ستا سخيات كده سرسول يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك سجل الله ترفل التراغ لكم كتاب ها خلق تأرسوا وفتا بان رسول دي او سورة رعاة چاري كرازي فإنما عليك البلاغ وعلين الحساب فتا رسول بموان حساب والله بصير بالعباد او الله رب العزت لیدون که دی پا بندگانو بانده اینن اللذینا یکفرونا بی آیات اللہ دا سلورم خبران اس خانت دا احل کتابو ذکر کیوی چا امبیار اسلامی شهیدان کرو اینن اللذینا یقینا نحاق کسان یکفرونا بی آیات الله چې کفر کوي پایاتونو د اللہ بانده ویا قتلون او وجنی شهیدان کئی امبیار اسلام بغیر حق بجرمہ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ آمَنُوا أَوُجْنَا شِيدًا كُرْهًا كَسَانَ يَأْمُرُونَ بِالْفِسْقِ كَيْ حُكْمُ كَيْفَ إِنْسَافَ باندي من الناس ذخرقنا نو حقيقم شيدان كي ديات دي لاندي تفسیر كبير نور الجری روایت ما ابو بكر بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرے ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالی فرمائیں ما دا نبی علیہ السلام نے تفوسکو الناس اشد عذاباً قیامت پرزمانی صخح اذاب چا تا ملاوی گی؟ نبی علیه السلام فرمیلیو صخح اذاب من قطر نبیین او من امرا بمعروفین او نحا عن من کرین صخح اذاب قیامت پرزمانی چا تا ملاوی چا چی یو پیغمبری شهید کریوی؟ یا حاغ سوک چی چاور تا نیکی خبر کولا بدین منی کولو حاغی شهید کریوی؟ بیا نبی علیه السلام فرمیلیو اے ابو بیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی ہم بنی اسرائیل حقیچ دے پا اول درست که ثلاثتا و اربعین انبیاء قتلو دری سلویخ انبیاء علیہ السلام پا اول درست که دی شہیدان کرو بیاس خلق را پاسدل پا قام امیعت و سبون رجول من بنی اسرائیل پا دی که یو سل او یا کسان بنی اسرائیلونا او دا خلق پا دی کاربان ملامت کول چوبوری دام غلط کارو کو چتاس انبیاء علیہ الس نو ماځګر چکه دا یو سل اویا کسان هم شهیدان ته نبی عليه الصلاه والسلام روایت کرا دي د آیات مولاستو چې الله رب العزت دا خبر په دې آیات کې ذکر کړې ده چې ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالفسد من الناس چې انبيياء عليه الصلاه والسلام هغه هم شهیدان کې سو کې ورته خبره کوي نو هغوی هم شهیدان کې پبشرهم بعذاب اليم فذر اور کدي تاب عذاب با عذاب ناک سره مخ ته ذکر کېدل بشارت هغه څه ویلې کېدل چې هغه پاوریدل سره د انسان په دی خلکه مخ کې تازګی را پیدا شي نو دلته څنګه عذاب سره د دې زیر اور کړې کې جواب د استهزاء ان تو کې ور پې او تحکومن دي لکه دنیا کې څه چاته وی چې را زیر می درباندې فلارد مردې خدای ور پس خنداکو یا بل دی یو غم خبر او تور تو سره وی زیر می درباندی دا خنداکو وږي دقس اللہ رب رزتا استعزائن ذکر کردی اولئیکا اللذین دا هاگ کسان دی. دی حبتت اعمالهم که بربادی عملون دادی فی الدنیا والآخرتی فی دنیا وآخرت کی وما لهم من ناصرین او نبوی دیل رسول کم دادی الامتر ایلاللذین دزجر رسول محسوطا الامتر ایلاللذین اینگوری هاگ کسانتا اوتو نصیبا من الكتابي، جو ورکړې شي وسه کتاب کتابنه قرآنی شریف کې دو قسم الفاظ راځي كلا رازي اوتل كتاب او كلا رازي اوتو نسیبا منل كتاب و جدار کړي چې اوتل کتاب ذکر شي مراد به نه هغه زیات علم والا خلک دي چې هغه پټول تورات باندې کویدل او کله چې اوتو نسیبا منل کتاب ذکر شي نو مراد د نه هغه نیمچه موریانه چې لږونتي علم ورته سره څه څه د علم ورته ټول کتاب باندې نه کویدل وَلَكِنَّ الْبَرْقَ لَشَيْءٌ يَسُرُّ كِتَابُنَا يُدَاوُنَا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ أرابري لشي كتاب الله تعالى تا ليحكم بينهم پارا جي فيصلو جي پمن صدقي ثم يتولى فريقٌ منهم بیا اوري يوڑل دل دذوينه وهم اورزون اوري دي اعتراض انكي مخڙا انكي يتولى يو تولي د يو اعتراض دي تولي ظاهري بدن کي اوري دل او اعراض دزره او ریدلو تا سراده کنی بغوث نچیکم بی حاجت اعراض ویده که ذالکا بیا نهم دا پده وجان بیشکا قال ویل بدوی لن تمثن نارو چری بمثنی که مون لرعور الا ایام معدودات مگر رضی دشمیر رضی دشمیر سر بقره که تفصیل شده سلویخ رضی یا اوبو رضی یا سمر رضی که مون گناه کردن وغر رغم فی دینی هم ما کانو یفترون او دوکه کې چولی دي دی لاره دین دي دی دي دی. هغه چې و دي لزان جوړه وونکی پکې فیذا جماناهم دا اوس خبره تخفیف وقروی او حساب د قیامت پکې فیذا جماناهم سترنګي حال به وی چې راځم به کوم دي لاره لیاومین لیاومین معنی مخدو معنی ذکر شپږتې په مند فی سر ذکر کولو فها اورس کې لارې به فی چې نشته شک پدی کی ووفیت کل نفس او پورا پورا باور کړي شیاری او نفسا ثبت کسب هغه چریس کړي وی وهم لا یزلمون او پدی باندې به ظلم نشي کولې قول الله اللهم مالک الملکی تو تل ملک من تشاءو د ذین دریم بابا دریم بابا باب تریاث مریښت پوری پدی کې مشفق خبري اول هر و هر یو باب کې اول اول خبره داوود التوحید او قول الله او نبی علیہ السلام ای الله مالک الملکی ته بادشاہ ده بادشاہان وی تو تل ملکا ورکت بادشاہی منت شاو چته دا جس خو دنیا والا بادشاہی چته دا جس دا خو خوشی وطن ذل او اخلیت بادشاہی می منت شاو دهغه چانه خو خوشی سوک بادشاہ کې نو سوک گدا کېږي کې شاوري کسی کو تخت سلطانی کسی کو بیک درد در میرے مولا تیری مرضی جیدر چاہے اودر کردے اے الله دا ستا تقسیم دی سو په پښتون او شاهانو بادشاہانی او کردې سو په داسه خلک وین غریب خیرون عادی تکینی الله دا ستا تقسیم دی چې څنګه دې په دې باندې راضا و تو عزو من تشاؤ او عزت ور کته اے الله چاته چې ستا خو خوشي و تو ذل من تشاؤ او ذلیل کته اے الله چاته چې ستا خو عزت او ولات بادشاہی ادې جدا جدا ذکرته وې دا عزت دا بادشاہی سره تړلې شي وینه دی کله یو سره بادشاہی وی او دومره سپک ورته خلک ګوري سپک نظر ورته کې او کله یو سره بادشاہانی غریب فقیر او عالم وی, وی الله ورته علم ورکوې تقوا پرزګری پکې پر حغت الله رب عزت ډېر ور عزت ورکوې لکه نن سوال څنګه کې بادشاہان ګری څومره چوچته درجه ورته ملایوي دومره د خلکو طرف نه هغه سپک نظر کولی شي نو عزت دا په کې نه دي کله یو سړی بادشاہ وی پتک نازې برابر پتښت به اپروت وی اپریم ملکونو فوسیه ی خپل ملک راغې زم دی اګه څنګه می سارونه نو اشرفو کله بادشاہ کله بیان ملکی زینو مشرب ته کله بادشاہ او صدر او ملکی بیا ځینېشته بیا مينتونو کې ادارات لور لپاره نو بادشاہي دی سره عزت سره لای شي دی دي عزت جدا شي دې بادشاہي جدا شي دې وجهنه جدا جدا ذکر کړو د بیاات تو جرات تو جرات تو کم انسان من قرأ كل عقب الصلاه المكتوبه الفاتحه وايات الكرسي وشهيد الله وقل اللهم کم انسان چې فرض مانځنه لرستو سوره الفاتحه ايات الكرسي شهيد الله انه لا اله الا هو 18 نمبرات کې مخکې تیر شي او دا ايات وي وقل اللهم مالك الملك توت الملك من تشا انه الله اليه كل يوم 70 نظره اللہ رب العزت اور عزت اویہ زلی گوری اویہ زرو مطلب تھا در رحمت پر نظر دیتا اللہ رب العزت اویہ زلی مطلب اللہ برتن گوری یعنی نزول بہن کی دیم نبی علیہ السلام فرمیل و یقزی له 70 حاجتن اللہ رب العزت دے انسان اویہ حاجت پوری ک ادناها موفرہ ادنا حاجت انسان اللہ بخشن ذین من کل عدوین او الله رب العزته ته پناه ده هر دښمن نور کی دریم نبی علی السلام فرمایلو ولا یمنعه من دخول الجنه الا الموت په جنت ته بل څه نشي منه کوله مگر صرف مرگ دی چې د پامنس کی حیل دی کړي مورشه الله رب العزت جنت ته رسیدل کی درې آیاتونه پر منندلو سو سورت الفاتحه آیاتو القرسی شهد الله انه لا اله الا هو او سلورم نمبر قول اللہ ممالک الملک یو قول یو روایت کرام راغلی ذکر انسان شهد الله ان لا اله الا هو و اول ال علم قوال ملائکۃ و اول ال علم قائما بالقص لا اله الا هو العزیز الحکیم دایاتوی ورترو عنا ذلک من الشاهدین دام ورسووی چیزن په دې خبره باندې گواہی کوم الله رب عز وجل یک یکه आवाज ذات بل څوک ورسره نشته دیم روایت دسم راغلی نبی علیہ السلام صحابی معاذ رضی الله تعالی السلام فرمایل قل كل يوم من هذه الايه اي معاذ دا آیات دې ته هر ورځ وایي قل لله مالک الملک دا آیات کل اوه ثم بعدها رحمان الدنيا والآخرة رحمان د دنیا و و او د اخرت او رحیمهما او رحیم د دنیا او د اخرت تو تی منها من تشاءو اي الله ته ورکه د دینه چاته چستا خو شي منهما من, من تشاءو اے اللہ تم منکه چانچ صاحب وخشی اقظی انی ذینی اے اللہ زما قرض زمان, زمان لری کی نبی علیہ السلام ور تو پر مل فلوا کانا علی ک کا ملو الارض ذهبا ل اداه الله انکا کتابه دمرا قرضوی چدا سر در دز مکی کیز مکه سر در سرو زرون دکی دمرا پتاوان چا قرض ل ادا الله انکا الله رب العزت بسنه دا قرض اداکی سبب او قرض ذکر ختم شي وقیل اللهم مالک الملکی اے الله تباع بادشاہ باد جهانوی ورکه تباع بادشاہ دی دنیا چا ته چستا خوښ شي اخلی تباع شهادت ای الله چا نه چستا خوښ شي حریز کراځی نبی علیہ السلام دے فرض ماننده روسو دا دعا بهم کوله اللهم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما مناط ولا ينفع من الذجد منك الجد اللهم لا مانع ايه الله سوک من کوونکې نشته لمه اتویتہ د هغه څو کتابر کې ولا موت وی لمه مناتا یا الله هغه څو نکش ورکولې کم چې تمنه کې ولا ينفع الذجد منك الجد د دې دري مطلب یو مطلب اي كي كي ده ايه الله که څوک صاحب خلاف کې کوشش کوي هغه تا د هغ کوشش فائدنی شو یا نیسته یو کوشش کوم چې هغه تا کوشش ورکی بغیر ساده امداد نه چې سائم دا دې کوشش کوم کتاب کوشش پیدا نه ورکی نو الله ته با شهادت چاته ورکی چاته چستا خوښي چاننده چې خوښي بعد شهادت اخلي وتعز من تشاو ای الله ته عزت ورکی چاته چستا خوښي وتذل من تشاو او ذل لکته چاله چستا خوښي بيدیکل خیر طا پلاس کی خیر دے دل تا خیر ذکر شر پدی باندې قیاس سی تا کسنگه تفسیری تفصیل کیبنی جزیره مولا ذکر کړی دی جنه مراد دی کل خیر و شر یلا ذات اختیار کی خیر او شر دی ودا فایدی و عل Aziz حقیقت ن ذکر کړ کم چرغبت و عل Aziz اکاسنگه قرتوی ذکر کړی دی خیر د شوک و درغبت و عل Aziz حقیقت ذکر کړ او شر ان قالا کل شیء بېشکه ته اے الله رب العزت په هاري اوسې قدرت والا یې طول الجلیلا په نهاري او طول الجنحارا په لیلی اے الله داخله تشبیل رات دلیل عقلي داخله شپه لرا پورس کې او طول الجنحارا داخله روز لرا په لیلی پښپکه دو طریقې دي یا خدا چې ورځ ختم شي شپه را شي شپه ختم شي ورځ یا تویم مطلب یحنی که شپا اگدوی رز لندوی گرمی که رز اگدوی شپا لندوی نیو بلکنه داخلول. و تو خریج الحی من المیتی رو باس تجوندی لرا من المیتی دا مرینه و تو خریج رو باس تجوندی لرا من الحی دا جوندی نا. یا خو یا مطلب کوم چه خلق کوی هاگ چه انده مثال فطور مرده ده دینا جوندی چرگ روزی یا تقمونه مرخ کاری او دینا جوندی سیزون روزی ده سیزونه او سی خبره کمچه تفسیری کبیر که امام رازی رحمت اللہ علیه ده حسن بشری رحمه اللہ ناقل کرده او دا سلمان فاسی رضی اللہ تعالیم قولهم ده اگوی تو خرجو الحیا من المیتوی تو یو خرجو المؤمنا من الكافری که ابراهیم بن عذر لکه رو باسه مومن لاراده کافر نه لکه ابراهيم عليه السلام داذر نه پیدا ک ول کافر مینه المؤمنی کافر ته دا پیدا کولی شي لکه کنان چه نوح عليه السلام زيو که عام السلام پیغمبر نو الله ته ژوندینه مړې مړنه ژوندې مسلمان نه کافر کافر نه مسلمان پیدا کولی شي او حیات نه مراد هغه حیات روحاني ته نه مراد دي لکه څنګه چې سورت انعام 121 نمبر آیات کې راځي اتمه کې او مَن کَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا الله مثال ذکر کیو تن مڑوی منگی جون دیکھو رنے لاس کی نیوری خلق و ترانا کی نو دہ غیات سے مطلب دا چانی ری دلی کہ قبل نسوکہ وتے ورترے بیٹری آلاتین یا بلسی جو خلق ترانا کی مطلب حیات روحانیو عقیدہ خراب دا نو ورتے صحیح عقیدو خود دا بے خلق و تم دهاقی بیان کین مدقصی مومنا مراد هغه واحد او کافر مراد مشرک و ترزق من تشاء او اے الله ترزک ورکه چا ته چې زاخو خشی به غیر حساب به حساب ورته ورکه لا یتخذ المؤمنون الکافرین زما خبر زجر مومنان او تا فموالات فدسید اهل کتاب باندی لا یتخذ المؤمنون الکافرین ن دې نيسي مؤمنان کا کران ولرا اوليا په دوسي سره مين دونيل مؤمنين سيوا دا مؤمنانو نا يني دي وبالچ سره دوسي نه کي ومي فذالک او چا چو کو دا ان په هيسي سكي فلېست مینه اللهي په ان تفسیر کورته فلیتا من حزب الله ولا من اولیاءه نه د الله د دوستانو په څو کې شمار دي نه د الله د دري نه دي شمار دي د الله دوستین ورته نشته لیدلی او د الله هدل کېندنی شي شریکه دي واجا تفسیر مدارک امام نسفی رحم الله د ذکر کړل دا توالات تو الولیه او مالات عزوه متنافیان ته د الله سره د دوستۍ کې د الله د دشمن سره د دا دوانا بالکل جدا جدا خبر دي یا به یو تن سره دوستی کې دوه کسان کې خپل کې دشمنان وي نو یو سره دوان سره دوستنۍ شي کولی که یو سره دوستی کې بل سره دښمنۍ کې بل سره دوستی کې بل سره دښمنۍ کې دغه څه ته د الله دوستانو سره د الله سره دوستی یا د الله دښمنانو سره دوانو سره دوستنۍ شي کولی که کافر سره دوستی د الله دوستی نه ختم شي که لا د ردوستی کې د کافرو به نه شي او نه دې مینه الله دې طرف ده الله نه پیسې په هیڅ هیڅ کې هیڅ درېجن نشته دې د شیخ القرآن رحم الله ایو کیسه به ذکر کوم امام رازی رحمت الله علیه د هغه د کلینو مورې یو نو هغه په باندې چی راغلیو باندې چی هغه چاته نور خو نو خاص اکثر باندې چان بازار طلاټو نیو نیو سيزونه راغلی سې دې نور بازار طلاټه هغه د کې کوکړنی ولېدلې کوکړنی ولېدلله بده حیران شدومره لوی سی او چې دیگر دوم سپکه هران دې ډیر څوک اخر په کڼې راوازه سلا ویزم دا به خلکو تاله خیمه چې دومره عجیب وسې دومره لوی او دومره سپکه چې پلاره روانه روانه نوري دی میو د شوق نکاله ولا زورمږي دې زورې ورته ور کړې دي نه په کڼې دڅې او ومقزه کې دې ډش شو دسولا چې څنګه دې په کڼې دې دسولا دې هغه ځای کې شروع شه الا اهل بلده ترې شي الا اهل بلده ترې او در خل پر را شي حال جهت تم حاض شي تا 10شيلی دی دی چې دوم غټو ایمانتهې سنیشته دان غ پٹ دوممر رغت پ شي او د کافر نه یریکی کافرر سره دوست کې چیا کمونږ مثال پطور د سپل زدنو کو پول کافر ملکوونه مږې وز ک د خپل مسلمان د ویشتو د پار دی و نممر کېی او پ خپلې مر سر وي زومره دی د کافرر ن یری کمونور سره دوستتونو کې ټول کو پار د زمونږ دمن شي الله فرمی چا کااف سره دوستیوکان۔ ندې دې طرف د الله نه په هیڅ شی کې هیڅ درجه ورسې نشته اگر کړي رمضان ته وچې دوی الا ان تتقوا منهم تقا مګر دا چې تاسو ځانبښ کې د دینه تقا په ځانبښ کولو سره ځانبښ کولو سره مراد عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای کوم ټیم کې کفار دمر زوره ورودی چې تته نه د سره په خپل دین عمل نشي نو دا دې کولی شي چې صرف د هغه سره په جیب باندې څر سره سره دوستي کې و عمل کې بدهاغینې خلافې عمل وحې چره سیستم کې د کافرو پېژاندنه کې کسر په لغون دي ظاهري ورسره د عبد الله بن عباس سے فرمی دا مطلب دی چې ځانته نو صافي سے په جواب باندې ظاهرو کې ظاهرنه او سلوخ اخلاقو نور دانه کې غیپ پرانګه غیپ سره وکافر شي حدیث کرازی اوذن نبی عليه الصلاه والسلام نزد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی یو کسر راغی نبی علیہ السلام د هغه راتونو مخ کې صحابه کرام رضی اللہ خبر دے په صلاح شي د ډېر پخ بلی ډېر پخ سړی دی کله چې هغه راغی نبی علیه السلام سره خلا کوتل خو خبرې خستړمې ورسره وکړه د لار اشاره الله تعالی هغه نبی علیه السلام ته چې تاسو کو ده او اوس تاسو چې کله راغی نبی تاسو د سره خستړمې هرته ورسره وکړه نبی علیه الصلاة والسلام لا بدواله دې د پاره خلک ددن ځان ساتي چا لا کده خلینات نه چې خلک دده په خبرو ګرای شنوور بد دی او متا وجه دنی فز تاسو ملره کله په زبانه بیا ما خو چا سره په زبانی چرته کلی کړی نه دا او کافر او هر څو نماز متا وجه دنی ما چا سره په زبانی نه کړی یو حدیث د سراجین نبی عليه السلام نزد صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دی کافر را روانو نبی عليه السلام صحابته هغه بدینه شروع کې دا دا بدیده دا دا بدیده چې کله هغه راغی نبی عليه السلام هغه سره خفلاق کړو چغلاړ صاحب تاسو کې د الله پیغمبر محمد بياني بیان کې پخ دا نه املاوه نبي عليه السلام فرمایل یکرم کرم الرجل ليتقى من شره کله کله یوه انسان عزت دې د فارم کولی شي چې انسان د هغه د شر نزان ځان پچي یو کرم الرجل من شره او بد تر سره خراب سره و قبیله دی دې خراب ده اوسره دې فارم ظاهری او سره خبرې او کې چې د شر نه مونږ کمه سک ممکن کنا په خپل دین باندې صفحه عمل کولی شو او نبی اسلام بیا په برفسو کار مې ټولای ک شرار الخلق دا مخلوق بدترین قسم خلک دي ګوره خي اسب نو چې مخیم بدوی اسب بد زين صرف ظاهری عزت هم دي دا پر هرو کوچ کمسک ممکن په خپل دین باندې عمل کولی شو مقادر سره سره صرف ها وخت کې چې مسلمانان کمزوری وي نو صرف ظاهرا خستا اخلاق سړمش وغیرہ ورسرو کی په جواب نېظهرو کی خودام که هغه وخت کې کړي چې مسلمانان کمزوري وي بالکل اندغزه کې لیدنی شي او چې کړي مسلمانان مضبوط شون او بیا د کافر دوستۍ څخه خبره پاتې نشو وانحوّلکوم الله نفسه او یریتا صلی الله رب العزت نفسه د خپل ځان نه تاسو لره یری حسن بصری رحمه الله کړي د الله ډېر فضل او دی چې بندگان د خپل ځان نه یړوري خپل عذابونه دی بیان کړي ورنا ک اللہ رب العزت بندگان د خپل ځان او خپل عذاب نه یوې وړلې بندگان کې په څومره سر کې شراغې وای الله الموصیر او الله رب العزت تراګر زیدل دي قل او یا نبی علی السلام ان تخفو ما فی صدورکم کچې پټوي تاسو هغه څه کې په سینو تاسو کې او تبدو هو یا کار کوي د یا لم الله په اده پېری باندې الله رب العزت ويعلمو فوق الله رب العزت ما في السماوات وما في الارض ها غزة جباسمانو كده وفا غزة جزمكه كده والله على كل شيء انقدير او الله رب العزت فهاري وصيز قدرت والا ده يوم تجدو كل نفس یاد كيها غرص بيابو مميهاري ونفس ما عملت من خير ها غزة عملية كريبية سدنه كي محظرة اما عملت من سوءنا او هغه عمل کړی وی بده نو هغه به هم بيامومي يا خدغه عمل سزا او جزا هغه به انسان بيامومي يا او وجدو ما عملو حاضر سري بني اسرائيل دياله سم یاد کیمرزي انسان چې کوم عمل کړی به حاضر وي حديث کرازي کني کوم عمل کړی وی خيصو شکل او ورته وي په ما را چې جنته حشر ميدان ته دا ورته پوس کی د سو کې او ورته د ځانیک عمله او بد انسان هغه ته د حق ګونغو یو بلغه ته به جوړ شي او د انسان د فاسبه سورک شي دا ورته پوس کې ورته عمل نبی علی اسلام یو فرمایل الا سما یزرون دیر بد د حق وو چې دی او چدی نیک عمل انسان د پاره به سورلی شي بد عمل د انسان د فاس به یو بلاوند د بوج وی او د انسان د فاس به نیک عمل او بد عمل دې سزا او جزا تَوَدَّلُوا أَنَّ بَيْنَهَا خَغَباګنی دا انسان کاش چې وې د پامینس کې عمل یاد دی ورځي او د کس پامینس کې آمدن بعیده لري و الله نفسا او یری تاسولر الله رب عزت د خپل ځانه والله رؤفهم بالعباد الله رب عزت مرني کوونکې په بندگانو و یحذرکم الله نفس ذل ذکر که د پاره تاکیدو یا ویو حذر کم اللہ و نفسا مقی چی ذکر کنو کافر و دوستی مکوا زمان او یریگا کافر و نو آغا احزار دنیوی او دلتا دویم دلی چی ذکر د داد آخرت پا کې دی والله رعوف بلیعباد او الله رب و لیزت لیدن که دی پا مندگانو باندی حدیث کرا دی تفصیلی کثیر روایت ذکر کرده دی مهمون بن محران وی نبی علیه السلام حقا فرمیل نبی علیه السلام معاذ رضی اللہ اے ما دا رسول اللہ دا خبر ال الله تم هم کوم کو دریده او به موږ ویل اے بنی اود ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې هغه دا خبره کوله ان الماعده الاله الى الجنه او الى یا ساته تاسو واپس کېدل هغه اور طرف ته دی جنه طرف ته دی او د هغه نه مخ مخه ځنه پار نه کمالو کی ک جنتهم خوخه جنته عمل ک جهنم خوخنه د جهنم ولا اعمال کی کوله ته کېدل دی قل إن كنتم تحبون الله فتبعوني يحبكم الله ذا ژل وره خبره صداقت د کتاب او صداقت د نبی عليه السلام او یا نبی عليه السلام ان كنتم کچری تاسو تحبون الله محبت کوي د الله رب العزت سره فتبعوني پس جماعت ابي داری او کې يحببكم الله محبت وکي تاسو سره الله رب العزت ويغفر لكم ذنوبكم او معفیبو کتاب ز تا ده گناهون استادو د نبی علیه السلام محبت یو غصره دخلی د بیبی یو عملن نبی علی السلام سره محبت دی عملن محبت معلومات دی و جن انسان د نبی علی السلام په طریقو باندې زی په تفسیر مدارک امام نسی په رحمۃ اللہ علیہ دی آیات باندې ذکر کړي منی دا احببہ او خالفا سنتہ فهوى كذاب و كتاب الله يكذبو مند ده حبهو ده كم انسان تده ده ده نبی علیه السلام سرم محبت ده و او ده نبی علیه السلام ده سنت تریکون خلاف روان ده نجاساته فهوى كذاب ده انسان ده رغجن انسان ده و كتاب الله يكذبو ده الله كتاب ده سرده ده رغجن وي کمج <مز> کم چې محبت د دین او تابعداری خوکه کنه و کن. شاعر وایي و اتصل الها وانت تزهر حبهه هذا الامر في الفعل بديع لو كان حبك سابقا لاتعتته ان المحب لمن يحب مطيون تو کو خپل باندې د الله د محبت داوي کې د الله طاس الرسولاده پیغمبر همنا نا فرماینه او توې چې دما محبت دې نو دا خوشويږي به اون دي خبر اده یا ستا لوکان حبکا صادقن لا طاعت هو کستا دلاو دل پیغمبر ترا فرشته ابان مينوي نو تابله هغه تابې دایری کړي وي زکه ان المحب لمن يحب مطیعن د چا چې جا را مينہ محبت وینودا هغه تابې دایری کړي په اړتیک باندې روان وي دنیه ګم خوولو کې دو دوستان ملګری دي او کې یو ملګری څنګه وخت ساتلی د مقصدی ساتي کاغذ څنګه جامی جوړي د مقصدی جوړي کاغذ څنګه په اداره خلی د مقصدی اخلي نو دا دنیا دوستان چې یو بل په شان ځان کې نو کمات کم ترسانې کم بیل اسلام سره مينو محبت حقیقت کې وي د نبی علیه السلام کو طریقو وتا د ځان خستغ کوي او تب د نبی علیه الصلاۃ والسلام کو طریقہ باندې روان او تفسیر ابن کثیر ذکر کړی کم سڑی چه نبی السلام دا محبت داوی که دا نبی علیه السلام دا خلاف روانوی دا سڑی حقیقت کلوی در روغ جنم دقت دیم دارن عبداللہ بن سال رحمه اللہ زکر کردی علامت و حب الله حب القرآن دا الله رب العزت صرا دا محبت علامہ او نخوا حب القرآن قرآن شریف صرا مینو محبت دیم وعلامتو حب القران حب النبي صلى الله عليه وسلم دا قرآن د قراني شری اسلامینا محبت د دې علامه نه چې سړې بعد نبی عليه الصلاة والسلام ترامینا محبت کی وعلامتو النبي صلى الله عليه وسلم حب, حب السنته د نبی عليه السلام سره محبت علامه دادا چې سړې د نبی عليه السلام په روان وی ودا علامه چې د انسان حقیقت کې الله تعالی پیغمبر او قران سره مینوم محبت دی نو سترګ چې څوک په خله باندې دعوی کوي چې څنګه بریلانه ده دا دا و بریلان و دا او حقیقت کې د نبی علی السلام د طریقونو خلاف چلیږي ودا حقیقت کې نبی علی السلام سره مینوم محبت نه دی تدفین مدارک امام نوصفره مولا د محبت نور علامات ذکر کړي یو علامه خداوه چې انسان به د نبی علی السلام تابع دی کی بلعلامت نبی علیہ السلام د دا محبت داهم دا چې انسان هغه زیات تفکر وکي سوچ و فکر او فکر وکي او هغه به دین یوسوچ نه ولي وی ځکه انس رضی الله تعالی وحرمت دی نبی علیہ السلام بچ اکثرو اوقاتو کې کتلې شو نبی علیہ السلام به غمجن و سوچ او فکر کې باندې نبی علیہ السلام ناشته نو علامه د نبی علیہ السلام د محبت اسلام سوچ د اخرت فکرې کول انسان سوچ کوي دین کثرت الخلوت دی چې انسان خلکو نه زیات جوړ کېږي ځکه خلکو سره یوځ کېدل او کې اکثر فتنې زیات دي صړې غیبت پکې کې چغلي پکې کې دروغ پکې وې کيسه کی کيسه کی، ګناهونه کوي ودې کې کثرت الخلوت ده زیات وی اجازه نه ده نه ست زیات کېدل دا بي له سلام نه محبت علامه دي والله غفور الرحیم او الله رب ول عزت بخون کې او مهربان قل اتي الله ور رسول او اي نبي عليه تابیدارو کید پیغمبر د الله او د پیغمبر مخکې اطاعت وکړ چې اوس اطاعت ذکر کړي اطاعت دا په فعل کې راځي او اتحاد دا په قول کې هم راځي نووی نبی علی سلام تابیدارو کید د الله او د پیغمبر روح المانی وي هي فی جمیع الاوانری و نواهی د الله ټول د نبی علی سلام و د الله ټول حکمونه اومني کومو کارونه چې قران منه کړي هغه نه من شي نبی علی سلام کومو کارونه منه کړي هغه صرف یو دوا آیاتونه د الله حکمونو او یو دوا د نبی اسلام طریقینه څومره انسان عمل کولی شي ټول پاغي به عمل کوي فاین تولوا پس کې جړدی و وردل کافر دی فاین الله لا یحبل کافرین یقینا الله رب عزت محبت نکي د کافرو سلام ان الله اصفا آدم او نو حو ال ابراهیم و ال عمران عل دا څنګه ما جواب د شبهه د نصارو دی نا سوره حاږی دا خبره کوي چې عیسی علیه السلام دا پټول انبیای السلام باندې او د ټولو غواړوالې دا, دا الله رب العزت غواړوالې ځکه کې د انبیای السلام ان ان الله اصطفى یقینا الله رب العزت غواړکړو آدم, ادم ادم علیه السلام لره ادم علیه السلام علما دې پینځوجه ذکر یو خلقو بيدې په احسن صورتې الله رب العزت تقبل لاس ادم علیه السلام په او هیڅ شی کې لېوار تا ورکو دیم علم الاسماء كلها الله رب العزت د سيزون مونږ نه ورته کو ديو دیم غوروالې د ادم عليه السلام دا امر الم امر الملائكه بالسجوده الله رب العزت فرشتو ته حکم کړو چې تاسو ادم عليه السلام ته سجده وکړئ سلورم اسكنه الجنه ادم عليه السلام سوقت الله په جنت کې اصول او پینځم نمبر یې جعلہ ابل بشر لټورو انسانانو پلار الله رب العزت آدم علیه السلام ګرځولې دیم نوح علیه السلام ته الله رب العزت غرهوالي ورکړو نوح علیه السلام غرهوالي یو دا اول بشر سانی آدم سانی نوح علیه السلام ته ویل کی کله چې قوم غلط شه د نوح علیه السلام د اولاد نه لرو سو خلق بیا خواره شول دیم اتوال الله رب العزت د نوح علیه السلام عمر ډیر وګت کړو دون له زیاد عمر هغه د نو هرې حسرات والسلام سمره عمر یو عبد الله بن عباس په قول مطابق یونیم زر کال او 50 کالا چا شپته کار ذکر کړي نحنیم نیم سو کاله 50 سو عمر کې نو عليه السلام د نبوت ورکړې شو چا تلويخ کار ذکر کړي نحنیم نیم سو کاله السلام د نبوت زمانه واکم کی سورته انکبوت کی ذکر کړي فلا بیتیم 5000 الف فلا بیتیم 1000 سنه تن الا نوح نبی سوکان د <متحدث> نووځ زمانه او د هاغینه روسک فته کاله چاکه مو زیات ذکر کړی دی چا شپړله عمرم د نوح علیه السلام ذکر کړی دی قطول زیات عمر د نوح علیه السلام او حضرت محمد <متحدث> <متحدث> علیه السلام عمرم سر کاله قطول عمر د نوح علیه السلام او رضیت الله علیه السلام تفسیر قرطبی ذکر نه هغه ستل کېدلو فرشتہ ورته راغله نوح علیه السلام یا اطول الناس عمرن کیف وجدت الدنيا واهلها اے دا طول نہ عمر والا تا دنیا او دنیا ول څنګه بیا مون ته لا دنیا څنګه شه نو عليه الصلاه والسلام ورته دار له بابان خړای ته می واحدین دخل ته و خړای ته می واحدین د دنیا مثال مادات بیا مون ته لکه یو کور دی د هغې دو دروازې دی په دروازه باندې زر وړاندنه او په بل دروازه باندې زو وتم دنیا ما بیا مونږه وروته نجات عمر هغه دا خبره کی دریم نمبر استجابه دعائیه الله رب العزت د دې بد چې قوم کو بار کی کړه وا چر بلا دزر عل الارض من الکافرین زیاره الله حب قبولک سلورم حملو ال سفینته الله رب العزت کښتۍ باندې وسور کړتې نجات ورکړو دینزم نمبر انه كان اول من اتخشرای نو علي السلام اول هغه تنو چې دنه مخکې کوم شریعتونه هغه منسوخ ک مثال په تور باندې مخکې خور سره چې دو خوريانه په یو ټیم باندې هغه نکاح کیوین علماوي هغه منسوخ شل دا نور ډیر کارونه نو عليه السلام هغه منسوخ شه بل واله ابراهيم الله رب عزت ال ابراهيم عليه السلام هغه ته وروالې ورکړو ابراهيم عليه السلام یو جاله ابل انبييا انبیاء علیہ السلام الله ابراهیم علیہ السلام گرسولې ټول ځانبییاء علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام په دویم علما دا ذکر کوي دومره انبیاء علیہ الصلات والسلام خرج من صلب صلبه الالف من زمانه اله محمد صلی الله علیه وسلم د انبیاء علیہ السلام زمانه پوری د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې زر انبیاء علیہ الصلات والسلام راغلي دویم اتخذوه خلیل ابراهیم علیہ الصلات والسلام الله به د سې سری نیولیو صلورم انجاه الله من النار الله ده اورته سوزورو نخلاص کړیو درې صلورم جالو امام امامۃ للناس الله رب العزت ورته امام للناس انی جالو کل الناس امامہ سوره بقره 123 سایه کی ترشو تعالی را خپل کوته امام ګرځو او په دېن ابتلاء بالکلمات الله رب العزت په امتحان راوست او حقيقی کامیاب شیو ورکو الله رب العزت आले ابراہیم علی ابراہیم علیہ السلام و او آز عمران علیه السلام په مخلوقات بانده چه اغیقی نیکان نیکان خلق پیدا کرده زوریتاً بعضها من بعض زوریتاً پراسحال کیچ اولادو بعضها بعض دینا من بعض باز اندبازو والله السمیعن علیم اللہ رب رضیت اوریدن کے اپو حضاتین اذ قالت عمران عمران ربینی نظر لکما فی بطنی محررن دا نظر دی بیبی بی مریم د مور حاغ ذکر کی اکثر ابن کثیر او وجز ذکر کړی یو مرغی ولیدا حاغ سره بچو نو د دې مور مشو کوه که زمما بچی وی بی د بیت المقدس د خدمت لپاره به وقف کما او دا کسم نظر په حاغ ټین کی جایزو چې منښت به وکه بس دی او صرف د خدمت کې بل څه کار باندې کی <تصف> نو اذ قال تیمرات ایمران کله چې ویل بیبی د امران رب این نظرتو تفسیر مدارکوی حناب انتفاقوز ده اغنو مون رب ای رب از ما این نظرتو یکینا ما منخ ده کرده یعنی لخدمت بیت کارو چې ویچی ساکور خدمت بکی لکه دا پا رستا ما فیبتنوی حاغا چه پا خیت زماکی دی محررن آزادی یعنی دا با آزاد بی بس کارو پی نکم بس خدمت بکم آزاد زکوی غلام سره چلی حاغا دین سای خدمت نشو كوله. وتقبل مني فصلوكي زمانا دا عمل مکہ تیرشیو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ہندا کی دعا کریو وا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم او اس بی مریم مور ہندا وی یہ لحظہ دا عمل قبول کی انك انت السميع العلیم یک اینن تو اے اللہ رب العزت اور اذن کی اپو ہزاتے فلما قالت ليه ربي ارب زمان اني وزعتها انسا يكنن ازي غلام اجيني وان نيستم ميتوها او يكنن انهم كي خما دل حرام مريم يا بيبي مريم ديات ولماسون مسل روباتي يو دمشوم دمشوم نوم كي ديه همورم كي خليشي صرف دبلار حق ندي لكدي دي كسانغ دي د مريم مور اغه جي دي بيبي مريم اخي دریم چې ماښوم کله اوشي نو په هغه باندې زرنم کې خپل پکاري نبی عليه الصلاة والسلام ابن کثیر ګند روایت په ذکری کړی نبی عليه السلام یواز ته روته او имаکان نه چي ماښوم وشو ابراهيم ما په هغه باندې خپل نیکم شرنمې پکې خه دارنگ داړنګ نبی عليه الصلاة والسلام ته صاحي او نبی عليه الصلاة والسلام ورته نوم عبدالرحمن کې خپل داړنګ زنانو کتر راغې جزوي مشي وسنو پکې نبی عليه السلام وچ څومره زر دی چې په ماشومانه سړینم کېږي و انی اوعوذ حبك او یک نن ځ پناه واړه مده دی په تاس تنا و ذريه تها او د اولاد دا دی منه شیطان الرجيم د شیطان له ټلې فتقبلها ربها بقبول حسن بس قبول کو دی لرا رب دی په قبول وخيصو سره و, و انبتها نبات حسن او لوي کو دی لرا په لوي لو و سره لها زکریا او زمواري جو کړل دي کپري جوړ کړل دا زكريا عليه السلام کلهما دخل عليها زكريا المحربا زكريا عليه السلام د تور خاون هر کله چې داخل شو په د باندې زكريا عليه السلام المحربا عبادت خاني محراب دا حرب نه حرب ویلې کې جنگ ته دی و جنا محراب ته محراب د کومې پدې تر انسان د خواهشوده شیطان سر جنگ او محراب نو دا محراب له یانو سبا چې کوم جماعتونه کې جوړ دا محراب د نبی علی اسلام په دې زمانو کې اومنه دا قروس سولوی یې یاد به شي به سره په دغه لار چا لګځه بچی شي ورنه باسلام غازوی چې حاویږي نه سره بغیر د محراب نماز نه کیږي او جماعت کې محراب بالکل ضروری غنی محراب نه بغیر مس کېږي بلکې علماء وروم د قریچ سره یې ول محراب نه لګو ته بهر بالکل محراب کې دنه نه یوزان وي چې نو قروس سولاروي محراب کې مخکې ترې ځان نه ولاری محراب نو مراد عبادتخانه د دلت عبادت ځای وجد عند حالستان بې مونتلو د دې سره رزق قال يا مريم ويل ورتا زكريا عليه السلام اے بيبي مريم انا لك هذا د لکم طرف نه قالت ويل ورتا بيبي بي مريم هو من عند الله دا طرف د الله نه دی ان الله يرزق من يشاء بغير حساب يقینا الله رب العزت رزق ورکی چا دې چې خوښ شي به حسابا دې西兰دي تفسیر المانی امام الوسری ما الله ذکر کړی دي یو او کرامت د بی بی مریم هغه پکې دي چاغه توا دې یقینی میوي ګرمې کې راتلې ده ګرمې میوي هغه ورته په یقینی کې بس تفسیر المانی امام الوسری ملادی چې ذکر کړی وسته دلل وسته دلا بالایه جواز کرامت لیل اولیاء دې ځین علماء دلیل نیولې دي چې نیکانو کرامت کرامت څه ته ویلې یو خرقه عادت کار یو ناشناکار الله رب العزت د یو انسان د یو نیک عمله سړی د لازنې صادر کی مده د کی کرامت او عزت او د انسان په اختیار کې نیوی الله رب العزت د نیک سړی د لازنې صادر کی د اپاره چرته اطمینان شي مضبوطی شي نور د انسان په اختیار کې نشته بلکې علما دې فرووی مجدد الفثانی رحمه الله ذکر کړی الکرامت هیز الرجال دا بازار سه دې پټ ساتي څنګه چې زنانه د بيماري پټه ساتي کرامت د دې خلکو تخکاری والی نه کی او کرامت دانې دې داسنګ چې نن سو خلکو د اولوہیت درجه ورته ور کړی کرامت دولی او سوې اګه څنګه عباس سره کوي دغه یو زیارت دی هغه ته تیلي او کرامت دي نو ایدل ته چې وې اور نه پرېدو دې ګونه او اور نه پرېدو دا ولي چې د کم قبر دی نو ورته خټه راجمه کو تیلي ورته ګوري واغس دې موږ نه یو خدای خدا کرامت دا کرامت موږ سره کار کوي الکو ملتاسو وړي شاګانو یره وینر خو خبر نیم، خو خلک وی زمونږه نیکو ی رز مړیلاتللو چې ناځین ا وخت په دیوال کېناڅه سولینه و دیوالن اس جوړ شو هغه روان شو مړی ته پیور اسید بیا واپس راغی بیا موږ قضې کې دیوال چې موږ کې دیوال سر ترې چې اس اترول هغه اسن بیا دیوال جوړ شو یو خدای کرامت دخل کې چاغه بالکل ذلویت درجه ورته ورکی او په دیوال بکیناس ورته چې روان شي بس روان بشو او کرامت دې نه ویلې کې کرامت اصل ویلیکی او خرکی عادت کار الله رب ال عزت یو انسان صبر کی دیده پاراج د ژبي مضبوط شي او دا به خلک پورت ساتي او کرامت هغه د نیک سړی کیدې شي د بس ترې نشي کېدري سو کده الله رب ال عزت د نبی اسلام په طریقو ډیر روان ترې امام شافعي رحمت الله علیه فرمای ک یو سړی تا اولید چار په دره باندې مصری اچول او دغه په آرام رواني او رواني د تسنو وي یا په هوا کې او قسم سره واچو دې که څو چې تا د عمل تنوي کوي تر دي د کرامت په سبا ایجابي وسه هر وي ته عمل یو کوراج لري د الله حکم باندې چليګي د نبی علی السلام په طریقو چليګي نه چليګي ولدا دي چیرته نو بنګیانو د کرامتونه نشته کرامت حق دی نه کانو خلق شتي ریاض صالحین کې پدې باندې ګڼ روایت د نبی علی السلام د صحابه کرام رضی الله تعالیو آثار موجود دي خدا خدای تو د اولوہیت درجه دا دابورت نه شو هنا لیک دعاء ذکریا بل ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب دلان ابن کثیر اوګه د روایت ذکر کړي یوزل نبی علیه الصلاۃ والسلام بیرو کې شه بیبیانو کړه ټول بیبیانو په کورونو وګرځېدو خوراک پیدا نکوه راغه فاطمه رضی الله تعالی عنها کړه ورته یې خوراک شته وی او نه خوراک نشته دی لکه ساعت پس فاطمه رضی الله تعالی عنها یا خادمه وا هغه څه خوراک راوړ لګه وندي رټی وا اولګه فاطمه رضی الله تعالی عنها حسن حسین رضی الله و گل نبی علیہ پس ورشی کی اس را گئی دی ورپسولیګل نبی علی السلام په سوورشي ورتاواز کې اوس فراک راغې لږوندې فراک وی خیر دی هغه بیا اخري هغه وړې وګي مونږ صبر وکو کې نبی علی السلام په سلام نبی علی السلام راغې فراک وکړه دوی ورشي علی پسم ساجابو کې رضی الله تعالی خو ټول وبيانو بی تیم ورشي ورتاواز کې او ټول راغونځه نبی علی السلام ته تاسو کو دا فراک د کم دینه فاتما رضی اللہ تعالی ورتفہمی ہوا من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب نبی علیہ السلام ورتفمی اے فاطمی تا خو هغه څخه خبرو کا څنګه چې بنيسلو کې ونی کزاننه فرشیوا قصدا خبرو کا بی مریم ورته دې طرف ته بیا نبی علیہ السلام ټول هغه غوخه شروع کو معمولی اون دی او او خوراک او ټول هغه نه او هغه خوراک بیا اقص سے بیا نبی علیہ السلام ورتفمند د دې دی غووندینو دیکم وناری که دا ذکر یا رب فداغ زکی عاجزو که دا د کا ذکر یالی خپل رب قال وی لرب حبلی زمارا کی متا ملتن کا طرف خپلنا ذریه تن طیبا پاک نیک بچی با خلق د دې استدلال کی لکبریلیان اگر وې نیک منسوری زې تلارشی هغه زکی دواډی او وینه تواجه سړی زیارتونو ته وداع مخدوم تیری قوا او پدې کې دعاګان ډېرې خطرپېږي وی ووړل ته زکریا علی السلام پی مریم عبادتخانه ته کمه ده نو د دې ځکه دعا غوښتدان یو جواب خدای حقي دا د عبادت ځای او عبادت پر ځای کې دوا ډېرې خطرپېږي نو دا خدای هغه سره درگاوه او زیارت خوینو چې دې ځکه دعا غوښتدان بل زکریا علی السلام چې دعا غوښتدان نو دلته میوی چې میوي به موسمه میوي دي و زکریا <مزدقری> علیہ السلام دعا دیوه چې نو کوم چهللا اولاد موسم قومینه وقت تیر شي و وسنج اتبي موسم می وی ور کولای شي اولاد میوب موسم می ودا نو ای الله ماته اندق سراکی درېما اونالیک دا ذکریا دامنکم دقه ځکه وخته لا اون پدی ټیم کې و دا ټیم چې د سړی غری نه بهر شي به وخت وی دا احتمال کې دی شي او قاعده دا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال نو دین الاستدلال قالو <سؤال> رحم دولمو متفقہ فیصله دا امام ابن تیمه رحمه الله <سؤال> فتاوی مصری کی ذکر کړی دی من ظن ان الدعاء <سؤال> افضل <سؤال> عند القبر <سؤال> من المسجد دا کم انسان دا گومان راغی کی قبر سره دعا د جماعت نه فقد كفر و قد اتفقا ائمه المسلمين بذلك ابن تيمره رحمه الله ذکر کړي دا انسان په کافر شو او په ټول مسلمانانو اتفاق دي چې و سړې وي دعا جماعت کې خپله نه قبولېږي څومره چې نیکانو خلقو ته زی هغه ځای کې قبرونه دي سره غواړي په دې انسان کافر کې دعا جماعت کې چې څومره قبولېږي په ځای کې نه قبولېږي دعا خپل رښتا ویری ایرو زمانہ راکه کا ترفق و ناظرية طيبان اولاد فاق هب مفتور كول او الله مفتور كي روس برايشي صورة شورا انجاسنا بغياد تنزشتين مصفار كي لله ملك و سماوات والارض يخلق مع يشاء يهب لمن يشاء انافا و يهب لمن يشاء الزكورا او يزوجهم ذكران و انافا و يجعل من يشاء و قيما چاة الله ور چا طالبان چاته جنکی چا ددوانا چاته یو هم نو ورغی بل ذریه تن طیبا ملدون کای الله بل طرف نه را تراکی ذریه تن نیک اولاد را تراکی یو خو خلک زک سر زیارتونو ته دعاجه غواړي اومدینه غواړي چې ترا ده نیکامل راکی او کانی وغیرہ زوړندې کی هغه کی جوټی ورکی بل فریق تعلیم دی چې کله د اولاد سوال کې مصرف صرف د اولاد سوال مکوا څنګه چې پښتانه کسمه کې سم سوالونه کوي بلکی نیک بچید اللہ نو واڑا جرس دستور یخوا دے لوگ جی اللہ بچی رات راکی پاک انک سمی او دعائیں یقینن اے اللہ تو قبل ان کے دعا گان سمی فماند اوریدوں مراضی فمانا دے قبول لہم راضی فنادت الملائکۃ فتواذو کتے فرشتو وہو قائم او حالا کہ دے ولارو یصلی فی المحراب یصلی قدام ان کہ بن ذکر لو مثال راضی کی امام راضی رحم الله 31 صفحه کې ذکر کړي یو صلی معنی یده چې دعای غښتلم او یو صلی په معنی یوه ثری بني اسرائیل کې راځي پھر محرابې په عبادت خانه کې الله ورته فرمایل ان الله يبشرک بیحیا یقینا الله زره در کېتا د په یحیی علی السلام الله رب العزت د سو بندگانو دعاګان ډیر زرقبلی دی و جنا د نبی علی السلام دعاګانو په بار کې ویا رسول نبی علیہ السلام ته راغلم ما نبی علیہ السلام ته فرمیل چې زمما مور الله رب عزت اسلام ورتنصیب کی د څنګه نبی علیہ السلام درته دعا او کا ززر ما کتل چې نبی علیہ السلام دعا سم ززر قبولېږي د دا چې د کور دروازه بنده واه مراد تل صبر ما اسلام ته قبل لوق قبلوم د نبی علیہ السلام دعا شو الله رب عزت صد دعاګانې لري ززر ان الله يبشرك بيحيى يقینا الله زر در کتا تا بيحيى ويحيى عليه الصلاة والسلام دي دلته م دانوم الله رب العزت والاخلي سنو مودي ابن كثير ذکر کړي الله رب العزت اخري دام الله رب العزت اخري دام الله رب العزت اخري دي الله رب العزت طرف دي الله طرف دي اسحاق الله رب العزت بل ذات يحيى يحيى السلام ته يحيى ولي وليكي يو وجو لما ذا ذکر كي لأن الله احيا بالايمان والنبوت قاتل سذكر كي الله رب العزت چليه حيات ور کلو ایمان ور تنسب کلو نبوت ورقلو. بل احيا به رحمه امه بعض لما وجو ذا ذکر کی يحيى السلام ور ذکر دانم کی قر مناسبت ادا چن مور حرم حق مڑو ذمرا زماني زنانا حق بچت تحقيق اولاد وشي. ولیکن الله رب العزت هغه رحم ورته بیا د یک او د اولاد قابلیت ورته دی و جن ورته یحیی علی کی دریم وجا بازو نماز ذکر کی یحیی ورته زکووی احیا الناس چې په دې باندې خلک راجن دی یعنی کفر او شرک قریده خلک وي هغه ختم کی او خلکو د سیئ عقیدات زې عمل او کو ده مسواد د قن به کلیمته مین الله تزدیق اونکه د طرفد الله نه او سردار بوی او او پاک باز دوی ببي من سوالي او پغمبر به قاننا حصوراً پا بعض تفیر والماني اما مسر مل ي الذي لايات النساء مع قدرتي حصور حغتن تویل ج قدرتنا زنناانه طرته راتل نه ک میلاانی نووي د اجد زوج نووي تفری كبيررم زیکر کوي دي د اج زواوج او زه دووجني پرزگاري دووج او دا مخي ومدنو کې جایزو امام شافعی رحمه او اوسندغه دا کو امام شافعی رحمه الله بفرمایل کوم انسان چاغه د خپل حقوق نشي پورا کولی یا د پوهیږي کزو واده او کما زمما واده د وجنا زمما قديم کې نقصان را دي کمه فکر را دي او کدا انسان واده اونکي اندازه دا پر افضل او بهتر دي دی. چې دین باندې ځخه ما امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې نه واده کول هغه افضل دي و جدا متون مخت امتونو کیو خود امت پارا نبی علیہ السلام حدیث ده چې ان نکاح من سنتی فمن رغیب ان سنتی فلی زمینی و نبی من السوالحین و پیغمبر بیدن ایکان و نبئی قال رب انا یکونو لی ولدن ذکری علیہ السلام فرمیل ای رب سرنگ بشی مال رب چه و قدب لغنیل او رسی در ماتا بوداوالی و امراتی آقر او خد زما شر ندا بی اولاد سوال راځي مخدد علي سلام د بچی سوال کوي او بیا وی لازم ماو بچي څنګه شي نو بیا سوال یې ستل کولو چې زماو بچي څنګه شي جواب دا دی زكريا عليه السلام خیال خدا او چې الله رب عزت بما ځوان کې خزب مې ځوانې کې او الله رب عزت وره تبچې را کې خو چېم بډا وي خزين بډې دا او بیا الله رب عزت ته فرمایي چې زه یو موشي او تپوز د کیفیت یې کړې بالغنیل کبرو ومراتي اخر زوم بډای او بیبی میهم بریدا اکثر علماء ذکر کی پدی وقت کی ذکری علیہ السلام عمر چا سو سال ذکر کړي دے یا 120 400 دن اس کم او زیاد ذکر کړي د بي عمر هغه اتیا کاله او پدی قال کذالک الله ویل ورته فرشتي چوندا قص الله رب العزت یا فالوکی ما یشاء او هغه چقو کښین قال ربی جل لی ایا ویل اساره ویل ذکریا علیہ السلام ایرو زمانہ او ګرځید زمانہ د پالایو اینه که د عمل چې معلومات شي قال و فرمال ورته الله رب العزت آیت کان نخصا الله تكلم الناس دا چې خبره بنکې د خلکو سره صلاتت یامن درو رضې مدارک ذکر کوي الله تقدر ولا تقيم الناس تا په قدرت نیو چې دری ورزه د خلکو سره خبره وکي الا رمزا مګر په اشاره باندې ور سره خبره کین دلته صلاتت ایامن ذکر کیږي اور اس تو صورت مریم لسم نمبرات کی برائشی ثلاثه لیالن سویہ دریش پہ او دل تر از ذکر دی جواب دے دریش پہ او درے از دوانہ تہ مراد یوز کی یوز ذکر دے بل دے بل حالت ذکر دے بر اټین کرا گونگی روزی دا ہم جائز مخک امتونو کی چ سړی خبرې نکې دی امت کی داروجی نشته دی و جرا دی یو بخاری شریف کی حدیث رازی نبی علیہ السلام یو مقبانی خطبه اور کولا یو تنی ده چرا نوړتوالاړې په ولاړه باندې خطبه اوري نبی عليه الصلاة والسلام ورته فرمایل د تن آواز کیسه وا جدا د نوړتوالاړې ګرمي اومده او په ولاړه خطبه اوري نبی عليه السلام ته صحابي کرام رضى الله وتعالى فرمای د نظر منلې دي منښتې منلې چې څه بچا تر خبریم نه کوم هم اورم نوړتوي اورم او په ولاړه باندې به اورم د دا نظر منلې دي په پر جندا ډېر به نیکی نبی بیاار سرلاو سلام ته فرما چې دااکم د روې ول د خوراک نه دا روج خوص ده او دا نوغه د غله دی را چې صورتوری ته کې نه ورټم پهنا س باې ووره نو دااکې گونګي رو چې بعض خلکو کې مشهور دا ننیشتې او بک الله دتنلی د خبرې ور سر نهپولې وري د خل ورتل د ونګی رووج د او رورته منکه دا گوونګی رووج مخکې او مونه کېدي او مدې نشته و پر را بقایا د وه به سالله وَصَبَّحَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَبَاقِي بَيَانَ وَاللَّهِ لَرَا سَبَأَ وَبِغَانَ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ د دی دې تفسیر بیان په دې د عیسی علیه السلام او د هغه د مور او د دې د نقطه په اړه د السلام او د هغه د مور ذکر کیږي وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ أَيَاكَ كَرِچِ کا ویل فرشتو اي ميا مريم اي بيبي مريم إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ يَقِنَن اللَّهُ وَرَكړې د تالرا نو یو چې څو ورکه ای هغه الہ نوی خو نور خلق ورکه ای بیم وتوه ورکه او کاګ کړي تا را نو اله هغه خپل په خپل نور خلق پاک کړي او دا بل چې پاک کړي وا ایس وفا کې علماء ذکر کړي مراد فوقیت نه مراد دې دتاتې فوقیت تر کړي د بیت الله شریف خدمت او دې کې سیګرزولي او وتوه ورکه ای مراد جواز القرآن ذکر کړي اخلاق زمیمه عادت د دین تعالی را کړي وصفاکی علا نساء العالمین او پا غرکڑی تا لرا وصفاکی او چون غرکڑی تا لرا علا نساء العالمین په زمانی دا زنانو خپلو باندی ها ٹیم که چکمی زنانو بی پا حاقی باندی اللہ را برجت بیو بی مریم تا ورا والی ورکڑیو یا مریم مقنطی حدیث که راضی نبی علیہ السلام فرمیلو سڑوک غدر ورق سڑی تیر شوی دی پا نبی علیہ السلام فرمیل پا یو او بی بی مریم الله را رضات وره کړی وا داران اج بیا بی د سرون خدا جا مسلمان او اړتیا تکلیفونه برداشت کړو هغه الله غره کړی وا درین نمبر نبی علیہ السلام خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام عائشه رضی الله تعالی او پینځم نبی علیہ السلام د فاطمه رضی الله تعالی حضرت ذکر وک او دیم ورسو په مې چې فاطمه تو سیدتو نسائی اهلل جنتي فاطمه د جنت د زنانه سردار یا مریم قنتی اے بی بی مریم عاجزی کوا دابلې نقطه الہ د خلق عاجزی کی الہ ذات عاجزین کی معلوماته چا الہ نو وا وذ یودی او سید تکوین الله تا بل ورکای مع الراکین او رکوع کوا سره د رکوع كون کنا زین کی سوال لزی <سؤال> پاکر خدا و چې رکوع مخ کی نو د رکوع ذکر مخ کی شوی وی سجده روز تو راضی د سجده ذکر روز شوی وی دیم وژودی ماصاجرین قران شریف کې نه ذکر کېږي او ور کایي معراکین ذکر کیږي جواب د هغه د دې وژودی مخ کې ذکر شو چې دا ډیر عبادت الله <سؤال> رب العزت دی چې بنده په کې نسيوي هغه د سجدي حالت دی او ور کایي معراکین وژودی ماصاجرین زکه نه ذکر کیږي چې دا عام تور باندې خلک صحیح کوي خو روکو اکثر خلک په دې کې افراط او تفریط کوي په دې وجه نه ور کایي معراکین چې صحیح طریقے سره روکو کوي ذلك من هم باع الغيب ده ادخار الهي ده پار صداقت ده نبي عليه السلام ده د ده غيبون ده نوحيه الهي کاجوهي که همونگ ده تاتا وما كنت لديهم او نميت ده ده سرائز جلقون اقلامه هم کلاج غرزول ده خلمونه ايهم چه کم يود ده دينا یک فلو مريم زموار و کفل بجورشی ده بی اصل هر جاول چې زبا ده ده مشرو زموار بجوره اگم ترده پر ابن کسی رذكری بی بی م بیت المقدس کې کېم قربانیان او غیره وکړي د حریم شریون له اوهده پلادمه سره علاوه نو هر چا ویل چې به خدمت مقامات مقاماته ملوشي تولو چې د اخیری فیصله په دوه شوې چې قلمونه به وګرځېډي کې وګرځې نیر که کوبو سره کم روان شول نو دا وفاتشي کم چې په دې او درېدل هغه به دوی خدمت ته فاتشي زکریا اسلام السلام چې کم قلم کم بکيو هغه په اووبو په الټه ساید روان شو فیصله د خوښو چې په ځابه ذمہ وار خوراګ خیال به ساتي وما كنت لديهم او نويت لدې سره ییختسمون کله چې دی یعنی په هڅ کولو ییختسمون جګړې ذکر د جګړې وکړل یولر نه یو يو سړی ویني 2000 خلکو کې خبرې کوي دریم کسویږي د 2000 خلکو جګړې کې مراد دې کې چې خپل مې اس کې دی بحث مباحثه کوله اذا قالت الملائکۃ کله چې ویل فرشتو یا مریم او ای بی بی مریم ان الله یبشروکی یقینا الله زره در کوي تا تا بکلمت منو په یو خبره سره طرف خپلنا کلمینې مراد قرطبی ذکر کړی چې عیسی علیه السلام اکثر وقل عمدقده چې مراد د دې نه چې کون فیکون سره به کلمت الله تعالی د الله په حکم کون فیکون سره به وشي بغیر د پلانه اسمول مسیح اونوم د دې مسیح بوي عیسی بن مریم علیه السلام زید بی مریم مسی چاره وجه ذکر کړی دا چې عیسی السلام عادت دا چې هغه بسمته کی د توحید بیان د 이사ले السلام ځان سره یو بالاخ او ځان سره یو پیاله به ګرزوله په هغه به کری خو یو ورځ یو څړې اولیده چې هغه د ساره د لاندې لاسې خلیدې هغه بالاخ تم لري کوه بل ورځ یو بل تنوري ده چې هغه په لاس باندې وبوست کې هغه پیاله مل لري به ګرزیده خداوه چې تمره به ترنخ کری اصل کې هغه احادیثونه چې کوم معلومي هغه دا چې إ이사ले السلام چې کله راشي مبياب د دې سمکه کې ګرزي څوک چې الله مونږ کوي هغه ور سره ملګری شي او کوم چې مخالفین یې حضرت عیسی علیه السلام څنګه کې خدای مسیح سایه یې سیمانه ګرځیدل چې کله راځي صلی الله علیه وسلم به ګرځي په دنیا کې عیسی علیه السلام زوی دی د بیبی مریم ابن مریم چې اشاره چې هغه الوه نه وي ځکه الوه ځان پیدا نه ویني تاسو پیدا کوي وجیهان فی الدنیا مردبی والا مقریز دی په دنیا کې ول اخرته او په اخرت کې او منل مقربین او د الله رب العزت به نږدېکان او خلقونه به وي و یکلم الناس فی المهدی وکهلن خبرې ورکې خلکو سرا په المهدي په ما شومالي کې فزانګو کې ما غې کې او يساله السلام خبرې کړې وي او هغه سوره مریم کې ذکر دي قال اني عبد الله اعطاني الكتاب بعضو لمو ذکر کېږي يساله السلام داغه ته دغه سوچ ته کړ شهادت غوته او يساله السلام تصفیه شروع کړو دویم وکاله په بوداوالي کې موږ خبرې کې زین کې سوال راځي بوداواله د تسلیوې څوکاله روز راځي يساله السلام قول مطابق دیر شوکاله په عمر کې ورتنه کوه تورکړی شي درې کاله عیسی علیه السلام دغه ورکو به الله رب رضت پرته نو څنګه واقعا لن ذکر کی جواب د هغه راه ایصال السلام کل راشی نبیه پاغه باندې بډاواله راضی همسه له راضی کی امام راضی رحم الله فرمای اشاره دې خبره ته چې څنګه پنورو خلقو باندې د موسم د دنیا دا موسم ابو هوا دغه اثر کې نتقسی په عیسی به هم اثر بعض فلسفه دی چې لې اجنهان او داخلك دغری دا اعتراض کیه ኢسه علیہ السلام ولې هغه د سوم را اومد دومره زمانه او چې ولې صالح علیہ السلام ګوډا کیګنه چې هغه شي یو خدای حقي جواب دای ایسه علیہ السلام چله ځوان ساتي پرې اعتراض نشي کیدلی دویم د ګوډاول او د دې موسم د وژن راځي شپ او راځي را بدیدور د وژن او زمکه چې سړی ګوډا بي الله رب عزت اسمان ته پرتا کړې پرتا کړې دا زون نشته د هوا او د شی زون حالت کې څنګه حالت کې ایسه علیہ السلام و مکه زوانی چه سنگا و مکه زوانی کی بیسا علیه السلام راکسی گی و دا چه پدبانین اثر کونکی بوی د قصی دا موسم چې دنیا تراشی بوداوالی هر سبه پاهاگو باندرازی جواب دا دا وکه لن دیر خلق بوداوالی که خبری کولی شده که ماشمومالی که چانی دیکلی و دا دیر اسلام سو خصوصیت چه جواب دا دا آم و خلق و خبری دا سوی چه خبرو اکثر خلق بیانه پ او دې ساري سلام خبرې به ورسوم داسوي لکه څنګه چې ځواني کې خبرې هرڅو به په خبرو په هیږي قال رب ان ايقون لي ولداون ويل بي مريم اي رب زمات څنګه بشيما ده پاره بچي ولم يم تسني بشر اولاد وي راوړي ما دي انسان نه ما سکل ما لريو بشر قال ويل فرشتو كذلك الله هم دقه سي الله رب العزت يخلقو پیدا کوي ما يشاو هاغه چې خو شي اذا قضى امرا کلج فیصلوږي حکم کوي د یو کار فانما يقول له كن فيكون فسویدت الشاء فساوشي ويعلمه الكتاب والحكمتا او دا نو کې دې تعال کتابه د کتاب او حکمته د حکمت بعضو را مو ذکر دي کتاب نه مراد پدې دي کې شریف حکمت نه مراد سنت طریقې او دا چې کلی سلام دوه بار راشي نبیا با الله رب العزت دتا دې سيزونو خوده نه قرانوس نہ دوہا حالتہ بہ ورکی اوئ سالے سلام دا تعلیمات بہ خلقو تے جاری کیں دریم قولدار ہیں خدانو بہ کہ اللہ تعالی دا کتاب ول حکمتہ حکمت نہ مراد بیان الحلال ول دا حکمتہ نہ عقل مندی او بہ ہاں دریم قولدار مراد تہ نہ حکمت نبوت بہ و تورات ول انجیل خدانو بہ کہ دا تورات او ور بہ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أُبَغِذِيَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَأَبيغَمْبَر بَنِي إِسْرَائِيلُ او <خخخ> بدا تَا او الله گرزو لي همو عيسى علیہ السلام دا بیان کیچڑا شو عيسى علیہ السلام خلق تہ بیاض تقریر کڑیو انی قد جئتكم یکنن تہ کی ذر راتل کریماتہ ستا بیایتیم من ربکم فرموجزات و طرفا درب ستا سنا انی اخلق لكم من الثنين یکنن ز د پار ستا سو دختنا کهایا د تويري په شان د شکل د مارغه فعن قفي فسبوكو وام پدې کې فیکونو په شي د تويران مارغه به اذن الله په حکم د الله رب العزت دا مارغه به عمر د فارو یلګ وخت د فارا نو یو کول دا ولماو دا چې هغه په پر اوالو تر پوری چې خلکو د بخاري دو هغه به البتو چې لیک به خوشه بز بیا ور افريوت بیا د خبرې جوړی شي صرف معجزہ وادي اسلام چې خلک د حقانيت اومني دریم قلداو چې الله رب عزت په حکم کوي صلی الله علیه و علیه شکل جوړ ک د و غیر نه هغه به عمر لپاره مارو الوتبه و ابر الاکمها او جوړوم زل اکمها پیدا شونده اکمها کې دری اقوال ابن کثیر ذکر کړو یو چې د شپې نظر لګي درځنه دویم دریم قلداو چې رځنه نظر لګي د شپې نه لګي دریم قلداو پیدا شون او ور اقوال هم دقه به اکمها پیدا شونوی د دنیا کې چاته علاج نشته معجزه وی او مدقشه چې خلک د هاغینا عاجز وي هر ټیم مناسبت سر الله پیغمبر دغه معجزه ورکوې د عیسی السلام په ټیم کې طبيبي ډاکټري دا ډیر ځات سور الله رب رضیت عیسی السلام ته داسې معجزات ورکو چې هاغی مقابله نشو کولې به دیشرون کج جوړولې شي و أبرل اکبر اندرول منی ذکر کړی وکړي وکانه یوداوی هم بيدوا تعالی بشرتل ایمان رسول اسلام سلام ورتل ایمان بر اورې پدې چرت زستا لپاره د الله نه دعا غواړم رسول الله سلام ولله دعا اوختل په سترګو به ولله تراخ کلو هغه به صحیح شه ولابراصابګی مرزوالا او هیل موت او ژوند کومه الله په حکم د الله سره وونه به حکم خبر در کوم تاسو ته به مات کولونه په هغه څه چې خري تاسو و ماته ذخیرونه په بیوت کوم او هغه چې جمع کوي تاسو په کورونو ستاسو کې إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين يقيناً فديك خامخا دليل ستاسو ساتو دپارا کچری تاسو مومنانی و مصدق الق بين يديا او تصديق ان كان دها غس چې مخکی زمانو من التوراۃ التوراۃ لكم بعض الذي حرم عليكم ظاهری معنی دا جوړيږي او دیره پاره چې حلال د پاره تاسو بعضی هغه که حرام شي ویلي پتہ سو باندې حسین کې سوال رازی دي او تحریم دا خود الله رب العزت کار دي بنده کو حلال او حرام نشي کولې نو د حقي معنی ولي اوبينن لكم ولي او هلا معنی ولي اوبينن لكم چې بیان حکم زتا اوستا دا هغه څه چې پتہ سو باندې حرام شي وي دي نو زتا اوستا د دې صحیح صحیح بیان حکم چې تاسو لپاره حلال شیزو نه کوم دي او تاسو لپاره حرام شیزو کوم دي نو ولي او نه مراد بیان دي وليو ايلالكم او دي بارات جي بيان كم زتا استا بعض لذيذ بعض ها ست جنو حرم عليكم چه حرام کي شي وي دي پتا سمان دي وجيتكم راتل ميكريتا استا بي ايات من ربكم ده معجزات واني طرف حاضر استاد سنا فتق الله فسويري گيد الله نا وقتيونو زماتا بي ديرو کي ان الله ربي وربكم يكنن الله زماهم رب دي استاد سمربي صعودو پس عبارت وکړه دې الله هاذا سراط المستقیم دلاره نه غلاره برابر ده فلما احصى عیسا منهم الكفر هر کلاج محسوس کو د دی دینه عیسا علی السلام کفر قال ویل من انصاری الى الله سوق به زمانه الى الله دین د لحت قال الحواریون ويل حواریون حواریین چې ذکر کړی ملوک قرطبی ذکر کړی دا اوچت حوارین سرداران خلکو دریم کول چايده ذکر کړي چې کو ديو جوړ ته حوارين ویلي او سيقول چې کوم مقاتل رهي مه لاز... حوار او بل کول دا, دا مالدار خلک اکثر صفا سپینو کفرو کېږي ديو جوړ د دين ومو اتقان امام سيوتري د يو نو د دریم نو پکې یاکوب سره د دریم نو پکې ونہمت دارنګ څلونمو در, در, در, در دارنگ دار نابوتا دارنګ نور د اغېنو مونږ د دې اسلام احترام ملګری جوړ شو نوویل دی نحنو انصار الله، مونږه امداد یان د دی دین د الله یو زین کې سوال راځي مخکې اونچار د یاکې ذکر شول ورسولن الای بنی اسرائیل الله د بنی اسرائیل ته پیغمبر لیکلو او در ته د حواریینو ته بیا وی جواب د اغېدارو المانی نور ذکر کړی دا حوارینو بنې درلو کې دننه یو قوم و یو خلق وو وايي شهادت بیا نه مسلمانونو غواوسته بهشکه مون مسلمانان یو ربانا ايرب زمونږه اامن نامون ایمان راوړې بما انزلتا په هغه سوچ ته مون ترالې ګری وتبان رسولا او تابداریکمږه د پیغمبر فقط نامع شاهدین فسلي کې مون لرا سره د غواهانو و ما کړو و ما کړ الله دي سال اسلام مبارک ابن کسیر نور ذکر کړی دی لارل بادشاہتا او باعثه دی ویل د سړی راغله دی نووس بالله من پلار معلوم دی نه سب معلوم دی شر او فساد خپل ولیا نی خراب کی دا خبره ورته په خبرو کراغه کسانې دغه قتل د پاره ولې ګل الله ربه دې تعالی سلام ته پور تک او دی هم د شل و ما الله دی ما کر تدبیر د قتل دی تعالی سلام و الله او الله تدبیر کو د بشکول دی تعالی سلام والله خیر الماكرین او الله رب عزت وراته دير کوون کیندې ان قال الله يا عيسى یاد کا کرے چویل عيساله او ول الله رب عزت يا عيسى اي عيسر السلام اني متوفی که یکینن ز پورا خل متال لرا ورافیو کلیه پرته کوم تال لرا خپل ځانته اني متوفی که ظاهرا دینه معلومیږي چې عيسى عليه السلام ز تالر وفات کومه د دینه وفات عيساله السلام معلومیږي درې سو جوابونه یو قرخدا بلی می عباس رضی الله تعالی عنہ دی کومه توفیق په خپل معنا واغ وسېږي تفسیر معارف او نور ذکر کړی دی نو بیا آیات کے تقدیم او تاخیر دی مخه حکمت ذکر شو ته یو تل حکمت هم یې دا ده چې قرآني شریعت کې تقدم او تاخير باندې سړی ځان پوه کړي نو بیا آیات کې تقدم او تاخير وشې انی راته وکاله الیہ اوس د په آینده کې متوفی کړه د بتاله په او د سی احادیثونو دا خبره معلوم ده کی سالی سلام بیرازی او هغه دنیا کې وفات کیږي زه هم کله متوفی کم دا معنی چې تا لره وفات کوم هرځه کې وفات پ مانن دین باندې نارځي کې سړی مړ شي وفات شي شیخ القران ای مولا فرمای لاہور کې مؤتتب تنن وتم هغه ځه سو قادینن کالجین لکانو پدې کې وسو مولان پټکی والی شیخ القران ای مولا عادت دا جاری توپی وغیره به چورې خلکو تنفر کوي کوم شي مولای امام ساده بغرزي خلکو کې راغمولیان په ټکوز لوی والی او دا قادیانین الکان کالجاندي ورته نخټوی چې ګورې صلی الله علیه وسلم په قرآن کې راغلې دي هغه ورته کوم دي راغره دي نو دي ورته اني متوفی کوم راځو کې لري یو ګور قرآن دې ویلي چې دتا فاطمه متا دي صلی الله علیه وسلم باندې مولیان ورته غړي شو زم سټې موږ غړو موږ کوجې دي او تاسو جواب ورکې چې غړي شو نو ما ورته چې متوفی ګرځي چې خدامانه نه راضي وي وي وي ناراضي مې متوفی کوم دقه ما نه راضي وي او یا او مدقه ما ما ورته ویل کوم توفیق کوم دقه معنی ورن تاسو ټول قاعده نه حرامي نه اته ویلي ما ورته ویل چې مو حراميان په دې دا خداسو مننه کړي انسان مرشه د دینه کاماته شي بالکل ملو چې انسان مرشه نه کاماته شي مل کتابه سبار آپاسی نو تاسو باندې کا تاسو کوی تاسو فلانه نه هغه نه تاسو کړی وینه نه نه تاسو کړی مل کوم دقه لفظ وای نو نمبر 60 کې و ول دی ی توفا کوم بللی و نهار الله رب دی توفا کوم راضی تاسلرا الله رب العزت وفات کی بیا وفات اغلیک امرازی نو غری شویدم غ خل مشر نہ تفوسو او مشر مدد دی جواب ریو مار دل سورہ ز پس مراتبوی چ دریو رزو پس مے گریو رزو نہ پس نہ خیر تاسو یو ہفتہ پس جواب ریوڑی دی بیا یو ہفتہ پس لار م مكتبی والا تماسنگ ہکستان راغلی تاسو یو یو رزو پس راغ او یرمو خل مشران سر خبرو كا. ومون تو ورته دا خبرو کان مون ورته دې کزا تاریخ مورته دې سړی دې سره دې سرچینې مکوې وې دا ثاني شی غلي کوي نو دا متوفی که حزې کې پمانده وفات ناراضي اصل توفی ویلې کې پمانده پورا اغسل و باندې کاروي کې توفی تو دین ما پورا قرض واغسل پمانه پورا اغسل دلتا او دلته همدغه معنی دا پورا اغسل سره درو او سره بدن دي اخلا نه ورافیو کې ليو پرته کوم تعالی رخپل ځان تا رخ ومتوهر او پاکوم تا لرا من اللذینا دا کسانونا پاکوم تا لرا دا ها کسانونا چی کافر دی وجاعلو اللذینا تباوکا او گرزوم هاگ کسان چی تابی در دستا فوق اللذینا دا پاسا د هاگ کسانو کفرو چی کافر دی الى یوم القیامت ترزی تر قیامت پوری سم ایلی یمر یو کوم بیا ما تواپس کدل ساسو دی فا احکمو بینکون تیسر بو کم ساسو کی فی ما کنتم تختلفون فالحق کی جوئی تاسو پرې کې اختلاف خون کی مراد قدې کې فیصلې نه مراد امرې فیصله ده چې مؤمنان بلح جنت ته داخل کی او کافر به جهنم ته داخل کی واما الذین قصر جاګا سانیک کا فروچ کافر دی فوعذبهم عذابن شدیدا پس عذاب اور کم دي عذاب سخت په دنیا والآخرت په دنیا او آخرت کې ومالهم منا استرین انو دی له رسول ګم دادی واما الذین امنوا وعملوا الصالحات ارجا کا ساندی ایمان دروڑی اوونک عمل که عمل صالح قاضی بیزاوی العمل الصالح فما سو و غهو شر و حسنه عمل صالح هغه چې شریعت ور خسته ویلیو د شریعت مطابق وي قران مطابق د قران حکم د نبی رسول اسلام په طریقه وي او فیہم اجورهم پس پوره پوره ورکم دیتا بدلی دی دی والله لا یحب الظالمین او الله رب لذت محبت ظالمان و سرا ذالک نثلوه علیکا دللومو پتاوانه مینه الایات دی دلایل دین د عیسی علی وذکر, وذکر نا و ذکر الحکیم او ذکر د حکمت نا انما اصل عیسی عند الله یقینن مثال د عیسی علی السلام پریز الله کما طریادم بشانده د علیه السلام دی زین کې سوال راځي ادم علی السلام او عیسی علی السلام کې وړو فرق دی د ادم السلام د سر افلار او مر او د عیسی علیه السلام کومور او فلارینو ادم علیه السلام د خبر پیداو د عیسی علیه السلام کومور ته پیدایشه وی دي جواب د حقیقت زده دغه مساله عیسی د تشبیه چې ورکرېشه وی دا د فخر الق عادت کې ورکرېشه ری څنګه چې عیسی علیه السلام عام عادت نه خلاف پیدا شوی فلار او مورینو د دغه عیسی علیه السلام فخر الق عادت فلارینو او پیدا شوی دي درنګ څنګه چې ادم علیه السلام په کون فای سره پیدا شوی دغه عیسی علیه السلام کول فای سره پیدا شوی خلقه من تراب پیدا کړو ادم علیہ السلام لرا د خاورنا صف مقاله بیوی لتا کون شاپه کون پس موجود شه ال حق من ربک حق ثابت دی طرفه در بستانا فلا تکم من المنکرین پس مکی یاده شک اون کنه فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فظهرها او سوق داوسیلاند مباهلی فذ دلائلون هر هغه چې یې غړي کې من بعد ذالک رخصم من بعد رخصم ما جاءك اخرجت انت من العلم ده علم فوهنا فقل بسورتوا يا تعالى ورشين ذو ابناء وابناكم دي ځېلاندی تثير مواهب الرحمن ذکر کړی دی يجوز المباحله تو في كل زمان لكنها لها شروط مباهله دا په هر ټین جائز ده خو دې لپاره څو یو شرط ازاله شکل مقابله بالادله مخ او په دلیلو سره خبره سوکړي شي او کړي شي که په دلیلو باندې یو بل مطمئن نک موداهغې نور څه درې چې تر سو پري باز په دلیلو نیو کړي او تر هغه پره مباهله نکي دریم چې مباهله کوي نو مسائل الاسوليه ته لال فرعيته په اصلي مسائلو کې به مباهله کوي فرعي مسائلو کې فریم مثلی د نه بیلی سن طریق یو یو طریقه باندې روانه بلبل طریقه باندې روانه کیدی چې سوکمه طریقه گئی او سولی مسله دا د اقلی مسله د انفدی کې با مباهله کی فریم مثلی کې مباهله نشته دریم نمبر مباهله به هر ټیم کې کیږي کی ود دا کل جماعتن حقانیته ما یو جماعت او هر یو ډله داوي چې د په او سلورم شداد اتم او اطاعت کل واحد للفقراء یو ودلا دبلیډه خبره نه مني تابېداري نه کې نو دې ټینګ کوم شي که یو ودلا مني جراله خبرم هک ده زما خبرم هک ده نو پدې ټینګ کوم موبائل نه شته یو ویره دا په حق باندې باطري نه ګني دې ټینګ کوم موبائل نه مسله فرعی مسله ده په هدي کې موبائل نه شته عقيدي مسایلو کې وي او بلکې کله د لاین اوې لې شي درېل باندې یو بالمطمئن نکو نو نه رسو موبائلهږي راشین دو ابنان روب بلغونګه زامن سا زامن زمونګه جواب کوم زامن تاسو و نیسانا خذ زمونګه و نیسا کوم خذ تاسو وان ف سنا مون په خپل وان ف ز کومو تاسو په را بشي څومنه به بیا و مونګه مباهل کو ن تهل ابن عباس سے مانکی نتزر او فی دعای مونږ عاجزیو که په دعای او عاجزی کی دا خبره اے الله چې سو په حق باندې دی نجات خلاصي کامیابی ورکی سوکه په غلطه دی سوکه په باطله دی الله هلاکو تبای کی او رسوا و کی. چی او ذلیل کی کله چې یو بل لمنې قېدی مثال وکړ چې بس دا دعوا جوشو الله ربو عزت چې کم په غلطه وی هغه برسوا او ذلیل کی کم چې په حقه باندې وی الله ربو عزت دا خبره واخوره کی او هغه ته منځات ورکی ابو بعذر ملا ذکر کی نبت الهمان نذ نت نذ عینو من بلانتو وی او چا لا سو درو کی. فَنَجَّلَ اللَّهَ بَصُبَ گرزمږه لانا د الله رب العزت علل کاذبین په دروغ جنوباندی ان هدا له هو القصص الحق یکینندا خامخاکم بیان شو دا بالکل حق وما من او رښتیا دی و ما من اله او نشته دی بل اله الله مگر صرف الله دی ان هدا فرمي لیسال السلام مبارک اجازه سمره تفسیل شو دا بالکل حق او الله له هو العزیز الحکیم او بیشک الله رب العزت غالب او حکمت والا ذات دی فاین فا تولوا پس کجری دی و وړیدل مذافت azi دی نور اراده دے فساده فاین فا الله علیم بالموسلمین پس بیشک الله پس وہ دے په او مخه ذکر شل کہ نبی علی السلام دیته مباہیلی او کدی بالکل انکار کو دې موږ عمله به نه کړو نبی علی السلام فرمایل کدی د مباهله ویلې وي وی څنګه چې مباهله کړي وي الله رب دې دلاره په دې باندې هلاک کړي په دې اول حسابي صورت ختم شو واخرو دا وان ان